Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem! Meg. Én csak boltba járok. Sajnos koszpába van nem. Nem! Visszaszámolok. Száz, 98. Elég! És gondol, hogy ki lehet az. Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi, Civirádió 98.00-án és interneten. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Ha vicces lenne, azt most mondhatnám, hogy lassan összeköltözhetünk. Hát... Ta, igen, bárműsor. Megint szörnyen lehet hallani. Pedig gyerek most kijöttem, ablakot kinyitottam, mindent. hát, ha beírna a... Most Rádió, nem. Most egy fél fokkal jobb, meg hát ugye édesanyám jut az eszembe, aki azt mondta, hogy fiam, hogyha állandóan rólad van szó, akkor valami baj kell, hogy veled legyen. Tehát még mielőtt belekezdenénk, hogy a tegnapi történetnek a második részét elmondjuk, hogy lesz a -e harmadik, negyedik, majd kiderül hozzá az élet. Mennyiben gondolja véletlennek vagy nem véletlennek azt, ami az elmúlt időben van, abból a kiinduló pontból, amit anyám megfogalmazott, fiam, az nem lehetséges, hogy örökké rólad beszéljenek az osztályban vagy az iskolában? Nem gondolnám, hogy véletlen. Általában sem gondolom, hogy a véletlenek vagy szeretett játszanak az életünkbe, illetve igen. Sok minden nem tudunk el a véletlenek ellenteni. Mi az oka? Van-e oka? Hát sok-sok oka lehet. Lehet oka a, a kampány, le a rendfáros tüntetett helyzete, vagy így alapvetően sokáig ez egy baloldali kerület volt, ha van ilyen osztályozás a választási 90-től kezdve Javarészt a baloldal javára döltek el, Nincs de... olyan helyre, ahol van egy városi vonal? De van Várjon egy pillanat, akkor átveszem, jó? Tényleg, rettenetesen szól Mondja, akkor legyen szíves Tudalam Igen uh -huh. Oké, okay. köszönöm szépen nem ott van a racion hát ennél jobb a helyzet Szerint sokkal jobb. Igen. Figyelek, ott tartottunk, hogy igen, hogy baloldali. Ez, ez például létezhet. Igen. Más? Hát kampány, baloldali kellett, és vannak aktívabb képviselők, mint máshol. Amint képviselők. Tegnap két olyan dolog is történt, amelyel foglalkoznék. Az egyikről, viszont a kevés szó eset, vagy egyáltalán nem esett szó, csak az előzményekről lehetett hallani az, hogy született egy határozatkor amelyen három bizottsági tag vett részt arról tudhat a nép? A határozatról Igen. Ugye, zárt ülésen tárdalandókkal vagy ongyatkozott ügyek és ott <kül> vannak még egyéb uh, Hát finomságok, hogyha fölbontják a családtagok vagyonnyilatkozatát, akkor a bizottság tagjén kívül mások sem nézhetnek bele. Tehát emiatt a jegyzőköm sem nyilvános feltétlenül, a határozat az igen, amit hoz. Azt kérdezem, hogy az, hogy Baranyi Krisztinának a 2017. január 16. napján keltetett vagyonnyilatkozata hogy fogalmazza körültekintően. tekintően. Ugye itt az van, hogy nincs összhangban a valós tényekkel. E, azt mikor állapította meg bizottság, mert erről volt már híradás? Hát egy korábbi bizottságülésen, emlékeim szerint. Akkor az, hogy a kettes pont kimondja hogy a képviselőtestelet felszólítja Baradnyi Krisztel önkormányzati képviselőt, hogy 2017. január 16. napján kelt vagyonnyilatkozótának valótlan adattartalma okán előállt helyzetet haladéktalan és teljes körülön orvosolja azt hogyan értelmezze, amikor február, március április, május, június, július augusztus, szeptember hát 8 és fél hónap eltelt ez egy ilyen türelmi idő, vagy mi ez? a bizottságüléseim én részt vehetek, én nem vettem részt, de bele én sem a jegyzőkönyvet, tehát rám is vonatkozik, mint az összes képviselőre. Azt értemd, hogyha valami nem stimmel, és azt hamarabb vették észre, hogy ez a nyolc és fél hónap, ez valójában egy ilyen felkészülési idő volt, amit biztosítottak a képviselő számára, hogy 3-2-1, és az itt nyolc és fél hónap, és utána van írunk Burgum? Ezt tényleg nem tudom megmondani, ezt a bizottság tagjai tudnak erről. Ebben szolgálni, és ők tudják pontosabban, hogy miről beszélhetnek, és miről nem. Akkor azt kérdezem Öntől, még ezügyben aztán megyünk tovább, hogy itt ugye a vagyonyilatkozat ellenőrzés és összevérhetetlen bizottság határozatáról van szó. Ez a bizottság, ez hogyan írhat egy olyan határozatot, amely úgy szól, hogy a képviselőtestület felszólítja a Baranyi Krisztin önkormányzati képviselőt, hiszen ez egy bizottság. A bizottság javaslatot készít a képviselőtestület számára, és a képviselőtestület ülésen tárgyalja a bizottság határozatát. Én ezt értem, de a harmadik pont mondja azt, hogy a vagyonnyilatkozat ellenőrzési és összeférhetetlenségi bizottság a fel, felkéri elnökét, hogy a bizottság határozatáról tájékoztassa a képviselőtestületet, és teljes a képviselőtestület elé az. Az eljárás lezárására irányul előterjesztés. Ehhez képest a kettes pont már úgy szól, hogy felszólítja Baranyi Krisztú önkormányzati képviselőt, holott még nem is tárgyalta ezt a képviselőtestületen a fél 1 tehát itt valamit rosszul fogalmaztak meg, ami egy ilyen történet esetén szerintem nincs jól, ha csak én ezt alapvetően nem látom rosszul. Szerintem nem. Hát <kül> vannak bizottságnak határozata, és a határozatait kéri a képviselőtestülettől, hogy tárgyalja meg. Így úgy amúgy, és a, ennek van egy végrehajtás. Oké, itt van egy csillag, amely nem nagyon értelmezhető. Itt ugye a kettes pontnak a végén, ha jól látom, nem, az nem csillag, hanem idézőjel nem. Tehát én az, azt gondolom, hogy nagy szerencse, hogy ez egy marginális adás, mert az nem jó, hogyha a kettes pont időben előbbre van, mint ahogy azt a hármas pont lehetővé teszi. Ezt csak halkan mondom, ez a dolog lényegét tekintve lehet, hogy nem fontos, de alakilag szerintem nem stimmel. Tehát, hogyha azt mondja, hogy aki felszólítja Baranyi Krisztin önkönyványzati képviselőt, miközben a hármas pont meg azt mondja, hogy tájékoztassa a bizottság elnöke a képviselőtestületet, amely egyébként már a kettes pont szerint szólított valakit, akkor, akkor ezügyben valamit én vagy nem értek, vagy az valamit mondtam. Csak. Nincs előttem ez a határozat, ennek kell legyen egy eleje hogy ezek az alpontok, ezeket megelőzi valami fő, -fő mondat. Hát ami... ez, ezek, ezek úgy szólnak, hogy a bizottság X számú hatázat alapján megállapítja, hogy A, B, majd itt szól a kettes, hogy a feletvás önkormányzatának képviselő felszólítja. <kül> Jó. Nézzi, Jó, ezt majd egyszerűen nézze meg, mert még egyszer mondom, hogy ez, ez, ez így ebben a helyzetben szerintem. Illetve most. Én is megnézem, de nyilván a hivatali dolgozók jogi jegyzőnek meg kell nézni, hogy itt. Értem, értem, csak ha most nincs ön előtt, akkor nem kínzom tovább, de ha majd megnézi, akkor legyen szíves a legközelebbi alkalommal mesél, el, hogy nem az van, nem, mint amit az oroszokra mondtak, hogy lőttek, és aztán mondták, hogy kezeket föl, bár minden ilyen mondat az hangulat kelt, hogy visszavonom ugyanabból a 24.hu-ból idézem, amelyet tegnap idéztem e, reggel hozzátéve, hogy se az önnel, sem pedig az Ugi Attilával és Wintermantel Zsolttal folytatott beszélgetés a magyar sajtót ahogy tapasztaltam beleétve a 24.hu-t hidege hagyta tudomásul veszem Remélhetőleg nem éleszek az, aki azt mondom, hogy földrenkés lesz rövidesen, mert akkor lehet, hogy a lakosságarról nem értesül. Ami Ferencvárosban történik, legyen az bármilyen szörnyű, mármint ezeknek a története ez nem egybevethető egy természeti katasztrófával, de esetre a magyar sajtó ez iránt nem mutatott érdeklődést, megbaradta a híreszteléseknél, majd az eredménynél. Azt pedig ugye így szól, ez egy 17-51 perckor kiadott írás, Kálmán a Tollából ugye ő írt az első cikket is, megírtuk, hogy politikai leszámolásra készül a 9. keleti Fidesz, és ez be is következett, tervezték kirúgni a Városfejlesztési Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottságból, mert kényelmetlenek voltak a kerületi vezetésnek, és ugye itt a kényelmetlenek ez így van írva, amíg csak idézőjeleben sincs, kinyelmetlenek voltak a területi vezetésnek? Hát először is ugye nincs még 24 órás a történések sorozata. Kérdés, hogy a hírpiacon ez mit ér, ki veszi meg, ki nem veszi meg, és aztán hogy ezek közül ki a leggyorsabb, és mi csak arról tárgyalunk, egyáltalán lesz. Értem, de ez a jelzős szerkezet, ez ön szerint helytálló Baranyi Krisztina, vagy Jancsó Adrián Andrea esetében, amely úgy szól, hogy kínytelen, voltak a kelleti vezetésnek. Kínyelmetlen az egy... persze. Igen, Persze. Ké kényelmetlen az, hogyha állandóan hazudnak a ha Vezetésről. A mai testületi ülése minden pontosan úgy történt, ahogy jósoltuk, zárt ajtók mögött vita nélkül szavazták ki a két ellenzékét a bizottságokból, ami tehát azt jelenti, hogy valakinek az érintettek ott voltak? A háromból kettő, igen. És az egyik kérte, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, amire van lehetősége. Azt törjük. szabad tudni, hogy ki kérte? Persze, Szöröli Péter, Fideszes képviselő kérte. Végül is az ő esetében milyen döntés született? őt is ö, kivettük a bizottságból. Vajon ez mi nem érdekeli az újságokat? Hm, voltak itt érdekelt, csak még nem írta, meg nem volt olyan gyors, mint a előbb idézett. Nem, hát férletesek elkülése véget ez a hír nem a 24hu húni jelent meg csupán, ez megjelent uh, szonoszét. Uh, én egyikben sem találtam a Fideszes bizottsági tagot, de lehet, hogy csak volt a Minden esetre a a 24.hu róla egyáltalán nem beszél. Um... Hát nézd, az érdekli uh, a legtöbb sajtóorgánumot, hogy Ferencvárosban a városra a vitáció sosem látott ütembe. Jó, oké, okay, rendben de most ne bácsol. Ezt a darukat, hogy okay. hány van, hány helyen épül. Rendben van, amikor éppen van valami, akkor arról egy másik alkalommal kell beszélni, hogy egy más, ha. tehát hogyha van valami konkrét ha. ügy, Uh, amit végig kell menni, akkor azt azért nem szerencsés ilyen napfogyatkozással lehet akarni hogy egy másik témát teszünk. Ja nem, elé. hát kérdezte, hogy mi hír, meg mi nem hír. Hát... Nem, én most csak konkrétan Früli Péterről beszél, hogy ezek szerint őt nem... tehát őt Hát nem az, volt. hogy rendben mennek a dolgok, az kell mint hogy... De most, a, de most rendben maradjunk abban, hogy a Fideszes önkormányzati képviselő eltávolítása az nem hír a 24.20 számára. Uh, csak halkan a hallgatóimnak. Zártadtuk mögött, vita nélkül szavazták ki a két ellenzékét a bizottságukból. Akik ott volt, ott volt egyébként ő és Jancsó, Andrea? Igen, ők, Igen volt ott. Ők milyen mértékű tájékoztatást adhatnak az zárt ülésről? Hát ugyanazt, mint, mint én, vagy bárki más a határozat nyilvános, meg hát ami a... És azt, hogy vita nélkül, az... Tehát az az, az belefér? Tehát az, az nem, nem több annál, mint amit egy zárt ülésről lehet mondani? Szerintem nem. Hangulatjelentést lehet róla adni, ha konkrét mondatok, vagy nem, nem hangoznak el e, Tudtommal e, mindegyik ügyben ugyanolyan arányú döntés született? A mindegyik az... Hát három, három szeméről döntötte. Egyszerre, egyszerre döntöttünk, senki nem kért személyenkénti szavazást. Ami a, ami a a szavazási arányokat illeti, az publikus egyébként, hogy hogyan szavazott a bizottság? Szerintem igen. Igen, négy tartózkodás kettő nem volt a, a bizottsági átalakításnál és a vagyonnyilatkozatnál pedig 15 egy hangú, igen. És azt jól tudom, hogy a tartózkodás az nem csak a Fidesz esetében volt, hanem a szocialista párti, tag is tartózkodott, aki egyébként egy másik ügyben is tartózkodott, tehát itt úgy gondolta, hogy se igen, se nemet nem nyom. Na, ez az, amit már nem tudok, hogy ez mennyiben publikus, de, de pártképviselő tartózkodott, illetve nem pártképviselő tartózkodott. Értem. E, azt kérdezem öntől, hogy ugye maga a szöveg az így szól, amit közzétettek a képviselőtestületi ülésről. Budapest főváros 9. kelet Ferencváros önkormányzatának a képviselőtestülete 2017. október 5-ei ülésén döntéshozott alól, hogy baranyek Krisztán együtt és Jancsó Andrá LMP képviselőket visszahívja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságból. Szeretném elmondani önnek, hogy ebben se szerepel a Fideszes tag. Úgy mi nem szerepel? Hát nem szerepel a harmadik ember. Meg, megnézem ezt, ez most előttem. Én ezt értem, hogy mondjam, ugye a mi együttműködéséből az nem fakadhat, hogy ezekre ne hívjam fel a figyelmet. Tehát, hogyha netán véletlenül valaki nagyon jól értesült, és ezzel együtt nem írja azt meg, hogy egy harmadik fideszes nagot is <kül> kizártak, vagy visszahívtak, pontosan, annak talán a terhére lehet róni, aki tájékozatlan, és ebből indul ki, ebben nem szerepel a harmadik tag. Budapest, itt van előttem, innen olvasom. Yeah. Ez az önkormányzat hollapja, a képviselő testület visszahívja Baranyi Krisztin és Jancs Adra a képviselőket a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságból a szöveg. Baranyi Krisztin és Jancs Adra a több évtizedes politikai szokásokon alapuló kultúrát vagy semmibe, akkor, amikor a sajtóval rendszeresen osztottak meg olyan kontextusból kiragadott és alkalmas félinformációkat, pontatlanságokat, amelyek félrevezeték a kellett lakosságát és a szélesebb közélemét, annak ellenére, hogy minden releváns információ rendelkezik áll, illetve állt. Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy a nevezett képviselők számára fontosabb volt a kelet lejáratás ahelyett, hogy az érintett ügyekben az a keretei között próbáltak volna megoldást találni. Különösen nehezményezzük azt, hogy a pozíciókat a keletben élők érdekében végzett konstruktív építőjeleki munka helyett politikai haszonszerzésre pálytjuk és saját ismeretségük, ismeretségük bocsánat, sajtóbeli építésére használták fel 2017. október 5 -dike. Hát emiatt nem szerepel a Fideszes képviselő, mert nyilván a, ez a Magyarázat, indoklás, ez furán hangzana, mert nem ez volt. Hát, a... Rendben van, de az a szerepel benne, hogy by the way, mellesleg egy harmadik tagot is hiányzása okán, mert hogy többször hiányzott annál, mint ami egy célra vezető, mert ez nem biztos, hogy a legjobb fogalmazás, mint hogy a címben sem szerepel benne. A címben azt szeretné, hogy visszahívja Barayi Krisztel és Jáncsó képviselőket a városfejlesztés válsággal a bizottságból. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért van még mit tökéletesíteni a kommunikáció, és sajnálom, hogy erre élő adásban hívom fel a figyelmét, de ha három embert hívtak vissza, és a címben nem szerepel az az indoklás, mint ami egyébként a szövegben szerepel, akkor abban a harmadik ember neve is kellene, hogy ott legyen. Hát én, én először is megköszönöm, másrészt én ezt nem tartom a hiba, természetesen és korrigálni fogjuk, de ennyire átállt a Ennyire defenzív rá, tehát a De ez nem jó, ez nem jó. Magyar, igen. A tájékoztatásnak Tényszerűnek kell lenni, és nem offenzívnek Vagy defenzívnek lenni hanem netán a jövő héten találkozunk, mert erről volt szó Akkor beszéljünk Erről is Van-e bármi? Különös tekintettel Arra, hogy erről tegnap én önnel hosszan És aztán Ugi Attilával, és Wintermonte Is hosszan, a néppel is bizonyos mértékben Hosszan beszélgetem, van-e bármi hozzáfűzni Valója, vagy itt tegyük le a pontot? Letehetjük a pontot, hát nyilván ennek lesznek még hullámai, lesznek olvasatai, lesz alkalom arra, hogy beszéljünk arra, hogy ki mit lát ebből, milyen következtetést von köszönöm. rá, és persze, ha én még egyszer tegnap felvetette az eszkalálódást, én attól nem tartok, de bármilyen. Köszönöm, arra kérem, hogy ne tegye le. Jó, köszönöm jó, jó. szépen. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. A amit el akartam hozni, azt otthon felejtettem, így aztán az a cd van itt, amit az autóban hallgatok. 8 perc van bármire, utána Napracsis Tiborral, Karácsony Gergely és Györgyev is benedettel beszélgetek. Ma a 2017. október 6-a van. Nyolc percen múlott reggel 4-1-8, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, műsor egyébként 14 éven a uriaknak. nem, fölött csak igen korlátozott mértékben ajánlható. Elérhetőségem 061 és 0630 És itt szeretném elmondani, hogy a jövő héten hétfőn, tehát kilencedikén nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, ahol részint a Kejfejacsi születésnapjáról beszélgetünk, magunkról beszélgetünk, és a médiáról leginkább az alapján, hogy hogyan lehet az figyelve, olvasva, hallgatva, tájékozódni, ki mit hallgat, ki mit néz mennyire tájékozott és mennyire van vele megelégedve, és by the way, a 17. születésnapot is megünnepeljük hozzanak magukkal még egy olyan embert, aki szermészetesen szintén kejfejancsi hallgató, tehát ne szimpatizáns legyen, aki nagyon drukkol valaminek, amiről se tudja, hogy micsoda. Mindez, tehát fél kor az Erzsébet téren az Aquarium Klub volt lokájában, Filipovval, bakácsal, Önökkel és Velem, este fél kor a belépés díjtalan nagyon messziről jött ember 6 percük van az akármire, és nekem 061 48 és 0630 677 figyelek, ha van mire. Köszönöm a hallgatónak a kiegészítést, a Magyar Nemzet megemlékezett az online -on, a csütörtök reggeli műsorról. Köszönöm szépen! 061 489 és 0630 677 5 perc múlva lesz, fél nyolc. 06 99 és 06 36 egy 1161. kívánok, amikor teg, nem hallgattam még tegnapon mi is tudja, hogy ez tudja, hogy bemegyek a munkahelyzetben. Van ez így igen? A, a, amikor Bácsi úrral beszélt, akkor jól érzékeltem, hogy volt egy pillanat, a, mikor próbálta gyakorlatilag figyelmeztetni, nem kell mindent elmondani az tehát próbált kommunikáció szállásadók és uh, neki jelezni, hogy nem kell mindenre őszintén válszolni vagy nem most kell őszintén válszolni Nem, én a, az ő esetében nem érzékelek ilyet. Egy biztos, hogy ő nem egy, uh, nem egy uh, szúrok alkat de, de egy őszinte ember uh, a mai beszélgetés is ezt mutatja tehát uh, um, nem, ilyen, ilyen nincsen benne én nem akarom szaporítani, szóta azt, hogy... De gyugodtan hogy szaporíthatja, de nincs. Amikor, amikor tegnap azt mondta, hogy politikai döntés született, akkor igazából nagyon-nagyon keményen markoltam a kormányt. Uh, én tudom, hogy őszinte ember, de azt hiszem, nekem volt egy kollégám, azt mondta nagyon régen, hogy valami kis dolgokban legyünk nagyvonalúak, és most szerintem ez hiányzik ebbe a, ebbe a Ferencvárosi csöltényekbe a nagyvonalúság. Nézd, én egy dolgot önnek tudok mondani a tévedés kockázatával. Az ember mindig a kicsit és az elnyomottat védi, de egy kicsi és elnyomott valami, természetesen nem valaki, mert ott félrejethető, tud annyira kényelmetlen lenni egy cipőben, hogy az ember nem a cipőt dobja ki, hanem kiveszi onnan a... A kavicsot, a kavicsot és az nem tart ha, ha az a cipőhöz tartozik És eleve úgy vett, az egy másik dolog Az ember ritkán szokott kavicsal egy cipőt venni Igen, igen Ha ennyit megkockáztathatok igen. És természetesen az Hogy én megválok-e reggelt. Jönnek ez Horvátor Péterhez, igen. Kettő dolgot szeretnénk. Az egyik, hogy hétfőn beszélhetnénk most már róla. De ott, mert természetesen ez meg fog történni. Jó, a másik pedig, hogyha szabad tudni, mi volt az az ajándék, amit adták meg a meg a látást. Különböző régi okmányok, egy 1944-es MT ö, ah, eredeti, egy szociáldemokrata ah. plakát az ügyben, hogy kire, te, kire kell szavazni. Ez jó. jó. jó. Jó van, van. Csak kíváncsi ottam. Köszönöm. Szépen. Nagyon szívesen. Beszél. Köszönöm. Szívesen beszélnek a tenepi kormányi de 7 óra 29 felsz van. Jó reggat. is, Természetesen nagyon sok részletet nem ismerünk, de én a mai Bácsa János interjúból azt értettem ki, hogy ez a két ellenzéki képviselő a bizottsági üléseken részt részvéve olyan információkat szerzett, amelyeket csak szelektálva osztott De nem, nem. So akkor rosszul értettem. Én. én ezt értettem ki belőle? Én ezt értem, akkor valaki rosszul fogalmazott. Jó reggelt. A Ferencvárosi Önkormányzat mennyit fizet magának? Gratulálok. 200 ezer forint plusz álfát fizet, és hogyha egyébként feltesz egy kérdést, akkor várja meg azt, amíg válaszolok. Nem mondtam igazat. Egyedül a Ferencváros önkormányzata Van egy bruttós összeg Mert azt hiszem Hogy 275 ezer forint Áfával együtt Tehát ha 200 ezer lenne Akkor az ez 254 ezer lenne áfával De ez 275 Egyéb kérdés Hozzászólás nulla hat egy és nulla hat egy először. nulla hat egy és nulla hat egy egy hat egy másodszor. 0614890999 hat és nulla senki többet. Bár a szó fizika értelmében, vagy ez a értelmében sohasem voltam beteg, ilyen kamaszkori sérüléseimet ápolták hosszú ideig, meg hát egyetlen nem régen lettem felnőttnek minősítve által. Szóval á, apukám annak idején azt kérdezte tőlem, hogy fiam, mikor szórakozol, és azt mondtam az apámnak, annak idején, ez nagyon régen volt, akkor én még jóformán gyerek voltam, tényleg gyerek, tehát 20 alatt. És azt mondtam neki, hogy... Az én egész életem szórakozás, tehát abban nem válik el élesen munkai szórakozás. Én elvált vagyok, van egy lányom, aki 20 éves, és szerintem sinem van a szónak abban az értelmében, hogy, hogy létezik. Van egy barátnőm, aki szintén szerintem a lányával együtt sinem van, mindenki a korosztályának megfelelő gondokkal küzd, az egyik 15 éves, a másik. azt nőkről nem beszélünk, a lányom húsz bár ugye hihetetlen elmúlt a hatvan, de ha azt kérdezni az apám, hogy fiam, mikor szórakozol, akkor azt mondanám neki, hogy az tény, jó, apámtól tanultam azt, hogy a, munka adja, tehát, hogy a munka az, ami az embernek a létezési alapja, ő orvos volt, ő a nap 24 órájában orvos volt, és amikor levette a fehér köpenyét, akkor szinte átalakult, tehát egy, egy, egy idólból, egy, egy, egy, nem egy papucs lehet terül, írtam egy könyvet, azt most hirtelen nem olvasnám föl, Um, és valahogy az elmúlt időben én is, ugye én nem élek együtt a barátnőmmel, bár ő szívesen lakna velem, de én valahogy képtelen vagyok fizikailag tartósan együtt lenni emberekkel tehát a lányomtól is elváltam, amikor összeköltöztünk az elmúlt időben nehezen tudom kihúzni a dugót a tekintetben, hogy feszültségmentesítsem magamat, ez a legjobb szó talán, abból adódóan, amit a munkám okoz, ami érzelmileg és racionálisan is tovább él bennem, azt követően, hogy felállok a mikrofontól. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Követem. Egyelőre még követem, csak nem tudom, mi lesz a vége. Vége, vége van. Hogy, hogy, Ajaj, hogy, akkor nem értem. Nem, nem azt az, az kérdezem, hogy, hogy, hogy ön például könnyen. Tehát, hogy van olyan ember, aki föláll akkora, amikor ötkor véget ér a munkaidé, és másodpercek alatt egy másik emberé válik. Igen. Hogy ön... Igen. Vol, val, szerintem ez munkától függ. Tehát van olyan munka, volt olyan munkám, vagy volt olyan munkahelyem, hogy így fogalmaztad, amit pontosan le tudtam zárni a munkaidő végeztével, és a munkaidő kezdetén vettem csökszön. Ja. És vannak olyan, most is olyan munkában, hogyha attól függ, hol határozunk meg a munkahelyemet. Mert akár az egyetem, akár az Európai Bizottság, nézzük, akár a politika, tudomány, akár a politika, ez olyan, ami azért minden nap ott van az ember. A civil helyzetekben is ott van az ember. És csak hogy még egy mondatot mondjak, lett egy olyan fegyelmezettségem, és lett egy olyan szigorúságom, amely nem biztos, hogy jól áll a munkámban, de szükséges, szerintem, és amely szigorúságot és fegyelmezettséget képtelen vagyok levetni a munkámon ki. De ez szerintem nagyon jó dolog. Igen? Én, én, a, én a fegyelmezettséget egy nagyon pozitív dolognak tartom. Annyian mondják már azt, hogy lazának kell lenni, meg az embernek meg kell valósítani minden sejtjének, minden Vágyát, Jó, de ebből ugye hogy... az is fakad, hogy az ember egyébként belső késztetést érez az ügyben, hogy a szigorúsága és a fegyelmezettsége kapcsán mindenkit kioktasson arról, amit ő egyébként a fegyelmezettségével, szigorúságával és természetesen a szakmai tudásával alapvetően másképp lát, mint ahogy egyébként az az ő közegében van, és azért az már egy olyan problémaforrás, amire nem biztos, hogy azt mondja, hogy jól van. De... Ebben teljesen az van, viszont mások is, akik pedig úgymond fegyelmezetlenek hogy lazák, ugyanúgy kioktatnak minket arról, hogy hogy fegyelmezetlenek és lazának lenni. Tehát az ember már csak ilyen, nem? hogy ez egy ilyen örök emberi, hogy állam kioktatjuk egymást a... Én azt figyeltem meg, ezt nem tudom ön, hogy figyeltem meg, hogy kb. 40 fölött a férfiak csak magukról tudnak már beszélni, akkor is, amikor egy látszólag tőlük teljesen független témáról beszélnek. Tehát, hogy annyira magunkat adjuk ki minden mondatban, legyen szó akár, akár a, a klímaváltozásról, vagy, vagy akár műalkotások elemzéséről, mindenbe beleszóljuk. Épp például a fegyelmezettségem történt. okán az elmúlt időben, hogy újrakezdődött a Kejfejáncsi, ezt például a munkámban erőteljesen visszaszorítom, ezt például szintén okoz problémát, hiszen létezhet, hogy innennél többet beszélnék, de a fegyelmezettségem az arra szólít fel, hogy én ebből ne éljek vissza, vagy ne tegyem meg. Ez egy jó dolog, én is igyekszem, én is nem bőbeszédülni, nem mindig sikerül ezt elkerülnem, de igyekszem már a másik iránti figyelmességből adódóan is. Azt kérdezték többen tőlem, azt követően, hogy elköszöntem öntől, és aztán nyilatkozott a hírtévének, hogy vajon miért nem nekem mondta azt, amit ott mondott? Ugye nálunk a sorossal kapcsolatban a roma politika volt szó, és ezt most mindenféle híúság nélkül mondom, mert tényleg ennek a jelentősége tízes skálán, kettes. De annyira megszólítottak ezzel kapcsolatban, hogy azt hat kérdezem meg, hogy ugye ez így szólt, hogy, e, hogy, hogy gondoltam, hogy megkérdezem öntől. De hát gyakorlatilag ugyanazt mondtam előtte önnek, mint a vára amit a hírtévének mondtam. Igen, igen igen, a... igen, igen, igen, igen, hát igen. igen, igen. Ugye, önnel az ön kérdése, ha jól emlékszem, arra vonatkozott, hogy én mennyire érzem, Soros György hatását a minden napi munkájában a bizony. Igen. Valami ilyes, a nem, nem emlékszik rosszul. Na, és én erre azt mondtam, hogy sok ponton elképzelhető, hogy ott van, mert sok programban benne van, és a, többi, és a többi, de így, mint Soros György, és így, mint aki irányítja a dolgokat, így, így nem. Igen, ugye? Ugye, ugye azt kapták föl, hogy én ezt a választási kampány retorikájának tartom az Európai a mi... Igen. Ugye Hát, a, a, a most éppen tegnap, tegnap aztán este megnéztem, mert sejtettem, hogy itt is erről lesz szó, mert ma délután lesz rendezvény. Igen, bármilyen igen, bármilyen igen. Bármilyen fogják kérdezni. A csel, hogy a, a televízió a kérdést nem vágta be. Nem mert nem hiszem, hogy a csellenne, csak a kérdés az van, hogy kifejezetten a soros tervre vonatkozott, tehát olyan, nem soros befolyására, hanem a soros tervre, mint létező valamire. És én erre mondtam, hogy a soros tervre mondtam, hogy én ezt a, a indulóban lévő választási kampány retorikai elemén. Erre tartom. utalad, itt szól, kampányfogásnak tartja Navracs és Tibor Uniós és biztos, igen. hogy a kormány a soros terv beteljesítőjeként állítja be. Igen, de ez a kérdés van, hogy úgy hogy akkor tényleg ez alapján dolgozunk, a soros terv alapján dolgozunk. -e? És én erre mondtam azt. Szerintem, nem, szerintem van komoly különbség a retorikai elem és a kampányfogás között. Nem ugyanazt jelenti a kezdtő szerintem. A retorikai elem nem szükségszerűen jelenti azt, hogy egy hazugságról a kampányfogást, a általában olyanakkor szoktuk mondani, amikor egy nem létező, abszolút légből kapott dolgot csak úgy bedob valaki. A retorikai elem szerintem más jelent. Uh, és, uh, és ugye ezzel vált híressé ez, ez a mondat, hogy én kampányfogásnak tartom a soros terület. Én nem így mondanám, hogy kampány. És ez szerintem nem én Mert tény, hogy soros jönnek vannak olyan cikkei, amire hivatkozik is a Fidesz, illetve a kormány, hogy évente egymillió bevándorlót telepíteni az Európai Unióban, és, és a többi. De ezek cikkek többes számok ezt rakja össze a kormányzati kommunikáció egy soros tervé, ami ilyen formában Jó, egységes enge, formában sohasem jött jelent ugye, Engem az érdekel, két dolog érdekel. Az egyik Igen. is, a múltkori kérdés is erre vonatkozott. És hazudnék, ha tagadnám, hogy nem bánt, hogy már csak például 19 percig beszélhetünk, mert tudnék önnel, um, én nagyon szeretek beszélgetni nem magamról, hanem hogy értsem a világot és ön nekem ez ügyben, meg a többiek is fontos támpontok. Azt árulja el nekem. Ugye most nézzük ezt, mint egy óra szerkezetet. Ugye ott fogaskerekek vannak, amelyek ugye egymásba eh, akadva hajtják az órát és biztosítják a működését. Én valójában a múlt héten, hogy ez érthető ez a hasonlat. Így kérdeztem öntől. Tehát, hogy van-e olyan, olyan van-e olyan nevű fogaskereke az uniónak, hogy soros. Én szerintem nincs. De azért hogy mondjam, a, a, az én kijelentésem interpretációjában szerintem az a megtévesztő, hogy miközben az én mondatom, az önnek adott válaszom is, meg a hirtévének adott válaszom is, nem arról szól, hogy az hazugság, amit a kormány csinál, hanem az, hogy szerintem az nem úgy van, érti? Szerintem ez egy fontos de én, most a én most a Hír most a Hír tévétől étezésről Szerintem nincs, de ezzel nem azt mondom, hogy a kormány hazudik, én azt mondom, hogy én ezt a helyzetet Máshogy látom. Jö, félhet, én... jö, az azt gondolom, hogy van önnek egy értekezlet a minisztériumban. És ugye egy olyan példáról beszélek, amit ön már mesélt nekem, tehát nem fogok vele visszajönni. És egyszer csak megjelenik ott a fiala. És Égen. akkor azt mondja valakit, egy hogy ne haragudj, -e, de a fiala az nem dolgozik itt. Minek van Égen. itt? Én És tudok akkor... ilyen miniszterről, de a bizottságban ilyen helyzet nem áll elő, nem is állhat elő. Mint ahogy a nyilvános, hogyha fölmegy valaki a, akár az én bizottsági honlapomra, vagy Ogyan, részemre. Jártam ott tegnap. Na, akkor látja a programjaimat. Én, én még idézném is, két ilyen programja is volt, de én azt kérdezem öntől, hogy viszont az létezik-e, most aztán már egészen összeisküvés elmélet, hogy valaki, aki egyébként lehet azon az értekezleten, egyszerre van ott Szabó Benőként és Soros Györgyként. Hát nézze. ez meg tényleg olyan, ami, ami, ami ilyen Le regényeknek ilyen embert tartozik. Én nem, nincsen arra kapacitásom, hogy átvilágítsam a biztostársaimat, vagy akár azokat a főigazgatókat. Jó, de akkor azt kérdezem is, hogy az utolsó ilyen, de csak a saját fantáziámból tudok kiindulni, és lehetséges, hogy a szűkös. Tekintsek én rám, mint egy nagyhatalmú lobbistára, aki a saját érdekei érdekében jár el, ami egyébként nem feltétlenül egyezik Európa teljes érdekével, vagy kelet-Európa érdekével, de nem akarom folytatni, mert aztán értelmet válik, de ő akkor egy ilyen lobbista? Én szerintem olyan értelemben, amilyen értelemben egy, egy, egy politikus, vagy akár egy, mondjuk egy piketi közgazdász, aki ontja magából a könyvet, untja uh -huh. a cikkeket, elmegy el, el olyan rendezvényekre, a az ő világnézetének is tükrözi, ő lobista. Tehát egy, egy hatni akaró ember, I Igen. akinek tehát nem tudom, mint nekem a lobbista az eső van a gazdasági érdekérvényesítő. Aki okay, el akar nekem adni egy porszívót, vagy nem akar eladni? <gül> Na, én, tehát, én szerintem ő egy ideológiai érdekérvényesítő. Soros jönnek van egy, egy nagyon jól körülhatárolható világképe, ez a Nyílt Társadalom, Popper, és a többi, és a többi. És... Uh, jó, de és a végén ott van-e az, amit a Budi elem mond, talán a Manhattan című filmben, hogy oké, okay, rendben van, mondja a nőjének, hogy te hosszan beszélgetsz az akárkivel, de észreveszed, hogy közben a szoknyád alatt matat? A világ ilyen. Tehát ez ezer, ezernyi más szereplővel és emberrel kapcsolatban föl lehet tenni a kérdést. Döntéshozó tömegével, hogy valóban soros embere-e, vagy ahogy az ellenzék teszi fel az xy Putin embere, vagy az okay. oroszok embere. Ezeket nem tudjuk. Okay. Ez, nem, tehát ez két lehetőség van. Vagy elkezdünk ezzel mindenkivel így foglalkozni, és tökéletes, összeesküvéssel személyeket uh -huh. építünk fel. Vagy azt mondjuk, hogy ez a világnak egy olyan része, amit számításba kell venni, mint az eső, okay. Vagy Rendben. a szárasság. Tudomásra vettem. Hadd jön a következő kérdés. Az ön életében praktikus okokból, mert hogy egyébként az önt körülvevő világ sugalmazza ezt. Maga az a szó például, hogy összeférhetetlenség, de most egyel arra mentem, tehát most egy sor, ennyi maradt a sorosból, az osmán nincs volt, és az összeférhetetlenség lökik. ki. Az összeférhetetlenségről alkotott véleménye a tekintetben, hogy ön mit tekint összeférhetetlennek, és mondjuk az önt körülvevő világ, Nyugat vagy Kelet-Európában, vagy konkrétan Magyarországon mit tekint összeférhetetlennek, miközben adott esetben mást mond és mást tanúsít. Az hat-e az ön összeférhetetlenségről alkotott nézetére, amely természetesen az ön létezését kell, hogy meghatározza, miközben a környező világban kénytelen tudomásul venni, vagy azt fog a hajlandó alkalmazkodni hozzá és elfogadja. Hat természetesen a, a, az Európai Bizottságban sokkal sokkal szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok vannak, mint amit mint amik mondjuk a magyar politikában bevettek. Van köztük sok olyan, ami már már-már szinte életszerűtlen. Tehát én például, hogyha írok egy cikket, akár egy cikket is egy újságba, azt előtte egyeztetnem kell a, az elnöki kabinet kommunikációs részével, hogyha ez Magyarországon ezt egy kormány bevezetnék akkor szerintem mindenki sikoltan, hogy mikor az élemény diktatúra van. Ez az Európai Bizottságban egy létező rendszer, de például a, akár teljesen ingyen védnökség elvállalások, tehát mondjuk a, a, a Csempeszkovácsi népdalkör a saját fesztiváljához engem kérnek fel védnöknek, nekem azt is a kérelmet továbbítanom kell, és engedélyeztetnem kell, hogy lehetek-e Tehát vannak annyira szigorú szabályok, amit nekem már-már életszerűtlennek tűnnek, de, de Nyugat-Európában sokkal, sokkal erősebbek ezek az, az összeférhetetlenség. Jó, de kérdezem, most megint a mi kettőnk szótárát ismerve. Van-e különbség a nyugat-európai és a magyar összeférhetetlenség között a tekintetben, és ne néze ügyének, hogy Nyugat-Európában vannak gyarmatartországok, Magyarország pedig nem volt ország, vagy egy közelebbi példával élve, más a történelmük, a fasizmus és a kommunizmus más jelent nekik, így a jelképekhez is másféleképpen viszonyulnak, és a jelkép mutatna az összeférhetetlenség irányába, miközben a jelkép és az összeférhetetlenség, tudom, hogy fogalmilag nem azonos. Tehát létezhet-e az, hogy történelmi és hétköznapi életviteli okokból Egészen mást tekint, és sokkal szigorúbb, a sokkal a morál sokkal komolyabban vé, vevő világban, Nyugat-Európában, mint Magyarországon, és ezt egyébként történelmi okokkal tudomásul lehet venni, ahogy egyébként az ember átlép egy határon. Hmm, ez egy nehéz kérdés, mert nem tudom, tört, e, e, igen, tehát a konkrét, hogy a konkrét hivatkozásokat most kihagyjuk, tehát akár a. Kihagyom, a, mert akkor szétesik. Totalitális... Nincs kedve most mészáros lőrincezni. Nem, nem, értem, értem hogy mire gondol. Azt tudom, hogy a, a személy integritás. Tehát van az összeférhetetlenségnek szerintem egy olyan része, ami jogilag nem szabályozza. Pontosan erről van a szó. Nekem erre tökéletes példája a magyar vagyonnyilatkozatok körüli csata. Nekem az Európai Bizottságban egy a magyar vagyonnyilatkozat, kb. Tizedi, tizedének megfelelő részletességi vagyonnyilatkozatot kell leadnom. Magyarországon a vagyonnyilatkozat most már rubrikáit tekintve egy elképesztően részletes vagyonnyilatkozat, és mégis újra és újra fölmerül az, hogy még szigorítani kellene, még részletesebbé kellene, még jobban át kell világítani. Or, ott a vége szerintem nem az, hogy jogilag nincsen megfelelően szabályozva, hanem az, hogy az ember úgy gondolja, hogy olyan maga részről, hogy nem történik akkor se semmi, hogyha én ezt nem írom be. Illetve kevesebb hátrányom van abból, ha nem írom be, mint ha beírom, és akkor azon rugoznak két hétig, hogy miért van nekem egy nem tudom, mi és tehát ezért gondolom, hogy az összeférletetlenségnek van egy olyan integritási része, ami a személyen múlik, és ez, szerintem ez az, ami erősebb Nyugat-európában. A nyugat-európai politikusoknál nincsen illúzió, tehát biztos, hogy ott is van olyan, aki próbál elhallgatni dolgokat, nem írja be, és, de mégis azt kell mondanom, hogy talán, talán többségét tekint, ott jobban ügyelnek arra, hogy őket nem nézzék már, nagyon, na, nagyon Nagyon nagyot mert az összeférhetetlenség és az, hogy a hatalmi ágak szétválasztása folytán az ember mond -e kritikát egy másik ágazat reprezentánsáról, azt be lehet sorolni az összeférhetetlenség kategóriájába, de az alapvetően más. Azt ön hogyan fogalmazná meg? Tehát ahogy ön nem bírálja az alkotmánybíróság a döntését, hát ismeri, és nem, én... De, mi, de ez micsoda? Ez egy, ez, ez egy fegyelem, ez egy tisztelet, ez micsoda? Nem, ez szerintem egy önkép, tehát a, megint fegyelem, igen, ilyen értem a fegyelmezettség. Tehát az, hogy valaki, tehát Magyarországon, én nem akarok megbántani senkit jelen a politikus társadalom közül, és ezt nem is bántó szándékkal mondom, de Magyarországon nagyon erős az a, az a, az a kép, az a politikus kép, Hogyha én hatalom közelében vagyok, vagy döntéshozatali pozíció közelében vagyok, akkor én bármiről vélemény... Itt álljunk álljunk meg egy pillanatra, én pontosan erről beszélek, de árulj el nekem, hogy én azt rosszul látom, hogy ezügyben azért van elmozdulás, hát Amerikában az elnök részéről egyértelműen, de Nyugat-Európa. Tehát ön a hétköznapi életében mennyiségi vagy minőségi különbséget lát Nyugat-Európa és Magyarország között? Ö... Amerikát és Nyugat-Európa részének tekintjük? Nem, azért, nem, jól beszél. Magyarország, Nyugat-Európa, Amerika, ez három. Ha, én úgy gondolom, hogy Amerikában ez tehát úgy miközben hálás dolog lenne a Trumphoz kötni ezt, hogy bírálja, de valahonnan Obama kezdve. Van egy ilyen tendencia, ami a demokrácia nyomása. Nyugat-Európában kevésbé érzem, sokkal erősebben érzem Amerikában is Magyarországon ezt a tendenciát. Szerintem a magyar politika nagyon nagy mértékben amerikanizálódott az utóbbi 15 évben. Kommunikációért tekintve egyértelműen. Tehát ez ez a, a, a többiiből nyelvede... kell felzárkózni. <laughs> Hát nem vagyok benne biztos, hogy én nem vagyok. Hogy mondjam? Én nagyon tisztelem Amerikát, és ellentétben néhány politikai. A gazdasági potenciáját azért elégedig Tehát azért lehetnénk egy olyan gazdasággal rendelkező ország. Azért... Jó, igazad van, igazad van, igen igen, igen, igen, igen. Én a kreativitását idézem egy kicsit, de igazad van a gazdasági potenciál. De Nyugat-Európa? E, e, Nyugat-Európában egyelőre még nagyobb a fegyelmezettség, de, de nincs kétségem azt, hogy ott is jelennek, ugye megjelennek azok a pártok, amelyek egyre inkább ezt a Nekem ez egy kicsit ilyen népi demokratikusnak a szó, szoros értelmében, amit ugye populistának szoktak hívni, én nem szeretem a populista szokt, annyira tág és. De, de ezügyben például a navracs is kimehet a divatból? Persze. Bálljó, Vagy a navracs is alkalmazkodik a körülményekhez? Az is lehet, de nem, én úgy gondolom, hogy a politikusi mentalitás, tehát a, vannak korhangulatok, és korhangulatnak megfelelő politikus. Ezt én tökéletesen értem, de azt kérdezem Öntől, hogy attól még a gépezet ugyanúgy működik, vagy eljuthat arra a fokra, ahol már nem? Most a politikai El. gépezetről, vagy az igazságszolgáltatás gépezetről? Szerintem eljuthat arra a fokra. Természetesen egy mérsékelt, politikus mindig úgy látja, hogy amikor radikalizálódik egy, egy helyzet, akkor egyben veszélyebb... És akkor egyben válik. azt a magatartást választja, hogy egy kicsit hátrébb lép hogy úgy nem tud viselkedni, ahogy a többiek? Ez szerintem egyéniségtől függ, nagyon-nagyon sok komponenstől függ, hogy ilyenkor mit választ az ember, elkezd ő is radikalizálódni. És mondani nem, ez egy konkrét hogy vagy hátralévő? Konkrét Igen. ügy miatt kérdezem, amiben nem kell hossza megnyilvánulni, sőt, röviden se, jogerősen is megnyerte Szigetvári Viktor azt a pert, amelyet Polt Péter indított ellen. A kúria kimondta, Szigetvári nem gázolt a legfőbb ügyész becsületébe, az, hogy bűnségének neveztek a ügyben, és az ügyészséget is lehet fideszesnek minősíteni. Majd iboja Tibor, fővárosi főügyész, két héttel később egy olyan dörgedelmet tett közzé tegnap előtt az indexen véleménycikként, ami tudja, ez olyan, mint nem nem az írói munkássága, vagy az írói munkássága része, ez olyan, mint hogy egyébként el lehetne tekinteni, hogy ők közben a fővárosi főügyész hogy a faladja a másikat. Tehát abban a bíróságot olyan kritika éri, ami, hát ha ön most igazságügyminiszter lenne, könnyebb lenne önt kérdezni, hogy elnézést, önnek ez mi a véleménye? Um, igen, ugye ezek, ennek hosszú története van, mert ezért vannak igen, hogy emlékszik rá József, amikor Lengyel László bírálta az Antal kormányt, és Antal József indítottak Pert-Lengyel László ellen, ha jól emlékszem, lekorruptozta az Antal kormányt, vagy valami ilyesmi, és, és elvesztették a pert ez, egy, ez, egy ne, ez mindig egy nagyon nehéz meccs, amikor a politikai... Az a, az a része még tiszta? tehát hogy, hogy most a tényt és a véleményt hogyan kell szétválasztani de hogy aztán jön a szervezetből valaki aki egyébként nem is érintett mert nem a fővárosi főügyészség része nem Polt Péter is rokonságának része de mindegy a Mundér becsülete érdekében olyan dörgedelmet ír amelyet Egyébként az ember azt gondolná, hogy vagy Darák Péternek, vagy Handó Tündének azt kell mondani, hogy elnézést, hát itt tessék levenni az, az ott a, az én szoknyám, ott én vagyok otthon, a keze az én meg nem kértem oda, tehát én csak nézek. Hát igen, de azt kell mondanom, az én véleményem szerint ez már majdnem lényegtelen epizód az egész történetben, ami, ami valahogy úgy néz ki, hogy fölmondtuk azt a közmegegyezést, hogy nem bántjuk az igazságszolgáltatási szerveket. És nem azért nem bántjuk az igazságszolgáltatási szerveket, mert hibátlanul működnek, hanem azért és nem az bántjuk... És ha az igazságszolgáltatási szervek egymást bántsák, akkor mi van? De-de-de, az igazságszolgáltatási szervek azért bántják egymást, mert a politika bántja az igazságszolgáltatási Aha. szerveket, és megindult egy versengés közöttük, Aha. hogy ki a rossz fiú. De és hogy a sos is vége akkor. É, így. Hát, hogyha valamit elrontunk, Hát ha nem is sosincs, mert optimista alkat vagyok pedagógus szülő gyermekeként, ha, ha nem is sosincs vége, de nagyon nehéz újraépíteni a vizámetet. ha És ezt a politika mondta föl, uh -huh. ugye láttuk, én hát a politika hát már báguva bemegy. Tehát a politika bemegy én, ezt nem tartom, én ezt nem tartom egy jó ezt, Ez egy totális politikakép, ami nem jó, mert a totális politikakép az ember életének minden szegmensét, hol átpolitizálja, és én ezt nem tartom jó dolog annak a pártnak az olelnök, aminek ön tagja azt mondja, hogy jöjjön el és nézze meg mi zajlik itt az országban annak kapcsán, amit mondott a hírtépében azért önnek biztos nagy önfegyelme van, amikor erre nem reagál, mert azért én a fegyelmezettségemmel együtt azért ilyenkor azért fölmegy a vérnyomásom. Hát nem, nem bántott, amit mondott. Te azt mondta, hogy egy másik világban élek, mint ő, és ez megször a valóságban. Igen. Brüsszelből nem azt látni, mint amit Móra Halmon láttok azok az egyszerű emberek, akiket legázoltak az illegálisbe. Hát, én is azt mondtam, hogy Csepele nem úgy látni, mint olyan a Engem. Igen. Igen. Igen. Az a rengeteg történetet, rengeteg három, amit én találtam, annak a súlyát, azt hol lássam? EKR, civil törvény, CEU. <gül> a köteleltségszegési a járásokról. Igen, mert van? ugye a, a, a, a központi politikai e, hírközlő e, ügynökség az azt mondja, hogy ez így van, rendjén, mi járunk a jó úton, és Brüsszel meg akadályoz bennünket. Hát az, ezek, én, én, hogy mondjam, ezekről, tehát azért jó, hogy az egész végén egy, egy bírósági fórum van, ami dönt, mert innentől kezdve megadja azt a, azt a kényelmes kifogás lehetőségét, hogy azt mondjam, hogy a bíróság majd eldönti. A bizottságnak van-e igaza, vagy Magyarországnak van-e igaza? Itt ugye megint láthattunk egy, egy nagyon csúnya politikai támadást az Európai Bíróság jelen. Legutóbb a kóta döntés kapcsán, amikor, amikor a magyar kormány azt is kielentette. Igaz, hogy később visszakozott a dologból, de azt is kijelentette, hogy itt valójában nem jogi döntés, hanem politikai döntés született, ami ami azért az Európai Integráció történetében egyedi és első alkalom, hogy egy tagállam ilyet kijelenten az Európai Bíróság ítéletről kapcsolatban. De azt tudom mondani, hogy ezekben a kérdésekben dönteni fog a bíróság. Hogy Bizot, a bizottság, tehát a, a, a dologban a megtévesztő az lehet, ismeri azt a, azokat a helyzeteket, van a bulvár televízióban szokott lenni, amikor valaki ellen büntető eljárás folyik, és akkor ő és az ügyvédje Uh, folyamatosan bent vannak a tévéstúdióban, és elmondják, hogy ő mennyire ártatlanok, és Igen. mennyire tettnek semmiről. Miközben a bíró nem mehet be, mert a szakmájának a szabályai kötik, hogy ő nem mehet be a TV stúdióba, és nem mondhatja, Igen, be, hogy némi, ő viszont hogy De némileg a dolog arra is emlékeztet, mint a helyreigazítás. Hiába ö, kap az illető a végén aztán akkor azt már... <kül> ízélheti, e, és például ami mondjuk a CEU sorsát illeti, nem azért, mert az nekem fontos, hanem mint egyetemi intézmény az, hogy most oda jönnek-e új hallgatók egy olyan függőhelyzetben lévő egyetem kapcsán, mint amilyen a CEU, azért az a CEU életében nem olyan, hogy majd egy bírósági döntés révén fog e, helyreállni az élete, mert addig annyira el tud lehetetlenülni, hogy utána már az élet nem tér vissza az erejébe. Igen, de ha, ha jól értesültem, most ebben nem vagyok biztos, mert össze-vissza halandoztam ismét Európában, de megvan a megállapodás, ha jól értesültem, és ezáltal a, a, a, a Közép-Európai Egyetem megfelel a magyar törvényi kritériumoknak. Igen, jól értem. Ha jól emlékszem a hírekből. Vannak ilyen hírek is, és ugyanakkor a CEU állítólag azért nem kommunikál ennél bűvebben, mert hogy ez egyelőre, tehát hogy ez még nem az, ami elegendő a megállapodása. szeretnék én többet, többet tudni önnél, mert az nekem nem, én, szem, én, az szem, az szem, szem, én nem, nem, nem, nem jól. Én sem, tehát e ebben az esetben én sem vagyok tájékozott. Ugye az Európai Bizottság nem, e nem ezekben a kérdésekben. Indított egyébként illetve csak érintőlegesen, Teh tehát még az is elképzelhető, hogy a CEU egyébként eleget tesz a törvényi kötelezettségeknek, és folytathatja a működését a az új törvényi megfelelően is, és mégis tovább fog folyni a kötelezettségszegési eljárás, mert azok a pontok, ami mentén az Európai Bizottság az eljárás megindította, azok nem csak a CEU ügyre, hanem általában a többi módosítás egyéb pontjaira vonatkoznak. Azt kérdezem öntől zárásképpen, mert hát azért természetesen én is roppant kistíli vagyok, hogy amikor újból olyan hangok vannak immáron az európai ügyészséggel, az uniós ügyészséggel kapcsolatban, hogy hát, aki ezt nem szavazza meg, az majd később hogyan szenvedjen emiatt anyagi hátrányt. Tehát most ha annyi oldalról mondanak ilyet különböző ügyekben, hogy ennek egyszer lesz relevanciája? Hát, akár lehet is. Uh, vannak olyan tagállami, vannak olyan tagállamok, és tagállami politikusok, amelyek azt mondják, hogy ők a jövőben nem adnak már pénzt egyes országok. Ne, hát szóval látjuk, hogy az Európai Unióban sok minden meg lehet tenni, annak ellenére, hogy jogszabály mondjuk nem teszi lehetővé. A nettó befizető országok között vannak olyanok, és azoknak a politikusai állítják, hogy ez rendszeresen előkerülő téma ilyen lakossági fórumokon és gyűléseken, hogy olyan országoknak, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a, az ő adófizetői pénzük felhasználását a tagállamtól független szervezet ellenőrizze, annak ők nem haladék Elnézést a nyolc órától, elmúlt két percre, de egy kérdés még ezügyben. Ön indexel közben? igen, szabállal is kapcsolatokat. De csak látja, hogy hogy figyelek meg. Hát be, be is van kamerázva, de erről maga nem tud. <gül> de hát, <hogy> is... <gül> ugye a kimaradók közül Dánia, Írország, Egyesült Királyság, mondjuk az Egyesült Királyságot ismerem, de itt van például Hollandia is. Meg Svédország. Hát ez nettó befizető országok. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem a... itt igen. most izé, a, hanem arról van szó, hogy e, e, például e, Dánia, szintén ügyészség. Tehát aki kimarad, és nem Magyarország, és, és, és Lengyelország, azok mire hivatkoznak? Hát egy releváns kérdés, Tehát, talán emlékeznek, talán nem ön is, meg a hallgatók is, talán emlékeznek, amikor az első tervezete megjelent, akkor még én voltam a, a közigazgatási és igazsági miniszter, amikor ennek az európai ügyészségnek az első tervezete megjelent, az egy abszolút nemzetek feletti intézmény lett volna, és én akkor a parlament Től kértem, hogy tárgyalja meg a kérdést, és a magyar parlament is, és még nagyon sok parlament egyébként, a, ha jól emlékszem, a, a tagállamok felének a parlamentjei azt jelezték, hogy itt komoly szuverenitási problémáról van szó. De ugye arról van szó, hogy megnyitná a lehetőségét annak, hogy egy tagállamszerbe fölülről egy másik hatóság alárendelt intézmény belenyúljon. Na most ennek hatására átdolgozták egyébként a, ezt a, az Európai Ügyészségre vonatkozó tervezetet, de vannak olyan tagállamok, többek ezek az országok minket felsorolt, akik most is úgy gondolják, hogy ők a maguk részéről ezt szuverenitás problémaként élik, mert tehát az állami főhatalom szenved csorbát azáltal, hogy Európa belép ebbe a rendszerbe, és ezért őket ebben nem veszek részt. El kell, ezért hogy Nagyon szépen köszönöm. Délután legyen szíves, viselkedjen jól. Tehát ne igen. elsősorban azzal a sajtóval kelljen foglalkoznom, amit ott elkövetett. Igen. Valamint, hogy a jövő héten reménykedhetem a társaságában. Igen, igen. Nagyon igen. szépen köszönöm. Köszön. Kellemes hétvégét. Viszont kellemes a halásra. Navracsis Tibort hallottak. Jó reggelt lehet. A műsor az ugló önkormányzat támogatja. Hát nem gunaszt. Nem unaszkozom itt, akikkel, ott ugye a polgármesterek, akikkel. Itt ugye konkrétan ez a cikk, amely Nyolász Gergely tollából jelent meg, szeptember 29-én 13 óra, 6 perckor, és amiről már ejtettünk szót, hétfőn pár másodperc erejéig, zuglói fizetős parkolás, ez még csak a kezdet, amely ugye alapvetően a zuglói parkolási helyzettel foglalkozik, de van benne egy kitétel, amelyet nehezményezett. A Ferencvárosi önkormányzat, ugye Hikáde be elmondása szerint elterjedt visszaélés. Ott aztán az is szóba került, azt próbáltam ott már menteni, mert az, az már, már nehezen tudtam mit kezdeni. De ha már itt tartunk, akkor figyelj, ez különösen itt a kampánynál, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, hogy Hikáde be a politikai múltja mennyiben játszhat szerepet az ő mostani helyzetében, mert tudtam előtt talán. LMP szóvivő volt a beszélgetésben, az is jelentkezett, hogy, hogy ő egy politikai tényező, tehát kapott egy olyan mondatot, amit én örültem volna, ha elmaradt volna, de nem mindig kívánság. Hát e, e, akkor ezt a részét ezt teljes mértékben szeretném rövidre zárni, abban, hogy inkább be az önkormányzó, önkormányzott kommunikációs vezetője, és nem a szóvívője, és soha nem a politikai szerepet, dolgozott politikai, vagy közigazgatási munkahelyeken, de hogy a zárjuk röviddel, tehát ő nem, nem egy közteletlő, hanem egy sajtós munkatárs. Győzött a cikkben? Hát egyiket ez is egy tehát, Az a baj, hogy, hogy, hogy tehát mi, amikor említott az új parkolás, és nyilvánvalóan kialakult egy sajtó érdeklődés, ezzel kapcsolatosan akkor mi minden újságíróval akivel azt gondoltuk, hogy lehet jó hogy személyen kommunikálni, azoknak felajánlottuk a személyes Találkozás lehetőségét is. Ehhez képest ezzel a lehetősége nem értek, amit én egyébként furcsálok, de mivel nem dolgom ezt megítélni, ezért tulajdonképpen ezt csak. Megértem, hogy furcsálod? Én a munkásságom részeként tekintjük um, uh, És akkor megszülettek azok a cikkek a mi írásbeli alapján, és ebben ugye ö, ö, volt egy érdekes történet, hogy maga a 444, vagy másik cikke. Eh, korábbi cikke nagyon erősen nehezménye azt az, hogy ah. kell bérni a rendszámot. Ugye ez helyen előkerül. Igen. Ez egy jogos kérdés, mert hogy Budapesten én úgy tudom, hogy talán sehol, vagy csak talán elvétve van ehhez hasonló gyakorlat. És, és mi erre egyébként adtunk kézdefogható eh, eh, választ. Igen, amit itt is adtál. Igen. És aztán utána pont a ugyanúgy a 444-en a, a, a ferencvárosi parkolás kapcsán én nem tudom megítélni, hogy az a cikk egyébként milyen állításokat fogalmazott meg, amelyeket amelyek vitathatóak, és melyek azok, amelyeket tulajdonképpen az önkormányzat sem kérdőjelez meg. De lényeg az, hogy ott volt visszaélés a parkolautomata által képző jegyekkel, és ott a cikk nem mint, a... Ha, ha azt mondod, hogy volt visszaélés, akkor mégiscsak állást foglalsz? Hát de most nem az önkormányzat részéről, hanem azt, hogy ott volt egy, ha jól értem, akkor, akkor ez a cetli hamisítás tényét, azt egyébként nem kérdőjelezte senki, hogy jel de, de, de, de, itt, itt, itt kell, hogy megállj, mert nincs cetli hamisítás. Aha. Jó, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy, és akkor, akkor, akkor ezt ro rosszul tudom a valóságot. A, lé a lényeg az, hogy ez a rendszer, amit mi üzemeltetünk, amiben tulajdonképpen a terténet már nincs is jelentősége, mert a parkolőr tulajdonképpen praktikusan csak annyit előriz, hogy, a, hogy az autórendszáma az benne van az ő rendszerében, és ha benne van az ő rendszerében, akkor, akkor, jó, akkor, akkor nincs vitá. Egy egy, egy, egy egy egyjel meg, amely alapvetően a te javadra fog szólni. Arról, hogy másolnák arról nincsen szó, arról uh -huh. volt szó, csak hogy elmondjam, hogy miről volt szó, hogy felcseréltek automatába való szallagokat, tehát van X számú uh -huh. szallag és Y uh -huh. számú automata, és volt olyan automata, amely nem adott ki sorszámot. Uhum. És arról ment vita, illetve arról megy vita, és korábbról is volt már vita, hogy ez egyébként megfelele a jogszabályi kötelezettségeknek, miközben egyébként maga a czt az nem nyugta. Ezügyben van vita, és a vita odáig fajult, hogy hát fajult. A, a gyanúsítás az arról szólt, hogy ez egyébként nem csak, hogy lehetővé teszi, hanem valószínűsíti is azt, hogy az a pénz, ami egyébként ezekbe az órákba való, való bedobálásból folyik, azok egyenesen Fideszes zsebekbe kerülnek, és ezügyben egy elég csúnya purpárlé van, volt és lesz Ferencvárosban, mást állítanak a felek, én Igen. próbálok közöttük közvetíteni, közben van hatósági állásfoglalás, de új hatósági állásfoglalást is kérnek, meg kampány is van, aminek egyébként az igazsághoz nem sok köze van, tehát ennyi tényleg van, és amit én azt látom, csak szeretném hangsúlyozni a tévedés kockázatával, hogy ilyen visszaélés nem történt, az önkormányzat, illetőleg maga a parkoló szervezet belátta a hibát módosították is, de azt mondták, hogy maga a gyakorlat lehetetleni teszi az, hogy sorszám nélküli parkoló adódóan ilyen visszaélés történjen. Az, aki ezt kifogásolja, az ennek nem hisz. A 444 az ő fogja. Én nem teszek igazságot, de, de abban a logikai menetben, ami van, abban én azt látom, hogy azért ez kozán se ennyire egyértelmű, és ha nem egyértelmű, akkor inkább talán nem vagyok bírósága, az önkormányzatnak van igazad, de hogy eljussuk oda, amiről te beszélsz, abból adódva, hogy a te automatát olyan okos, hogy nem a Cetlit, illetve a Cetli nélkül ezt meg lehet valósítani, ez a része eleve kimarad. Igen, és én direkt megkértem a kollégámat, hogy mutassa meg a, a, a ezzel az újság, indexes újságíró való levelezését, és miután ezt láttam, kértem is, hogy küldje át a Ferencvárosi sajtóiradás kollégáknak, hogy mi nem állítottuk azt, hogy Ferencvárosban visszaélés van. Mi fölíptuk a figyelmet egy cikkre, amire kapcsolatos viták nálunk nem fordulhatnak elő abból adódóan, hogy ott a rendszám az ütve az automatába. Tehát mi részünk, hogy ennyi történt. A cikknek a sugalmazása, mármint az cik, ami átveszi a 444 állításait, az az index, illetve a 444 állítása nem a miénk. Ilyen szempontból, és nem, hogy mi belekeverettünk de a lényeg az, hogy kétségtelenül van itt egy, egy furcsa helyzet, hogy a mobil parkolás egyre nagyobb mértékben nő. A mobil parkolás nyilvánvalóan rendszám alapú, és ezért egyre inkább abba az irányba megyünk el, hogy a rendszám alapján azonosítjuk az autót. Igen, de egy a... bárjá, jelen pillanatban neked már van engedélyed a fővárostól arra, hogy a cetlit ne kelljen kirakni, ha egyébként valaki az automatát használja, és nem mobil parkolást végez? Egyelőre nincs. Magyarul, hogy jelen pillanatban ezt az automatát ugyanúgy kell használni, mint bárhol máshol, azt a cetlit, amit ad, azt ki kell rakni a szélvédő mögé. Igen, ki kell rakni, de a parkoló őr a nyilván megnézi, hogy van-e de nem az alapján fog eljárni, hanem azt, hogy az ő rendszerében az a rendszám szerepele vagy sem. Oké, okay, mit valószínűsítesz, mennyi idő kell ahhoz, hogy a fővárosnál elérde azt, hogy ez a mozzanat elmaradhasson? Én elküldtem a levelet a főpolgármester úrnak aznap, hogy a testület, vagy másnap, hogy a testület döntött arról, hogy mi ezt kezdeményezünk. más dolgokat is, és abban a levélben azt kértem, hogy, hogy ez egy főváros előterjesztés legyen. Én a jövő héten tervezem, azt kövesszom a kapcsolatos szenecei főpolgármester úrral, aki az előterjesztőhez szokott lenni a parkolással kapcsolatos előterjesztéseknek. A azt fogom a kérni, a külült, mi minden van még benne? Hát ez a kettő van benne, igen. Pontosan a körül tokoli egresi ahol ugye most nem lehet kiadni e, kezdeményezett parkolási engedélyeket. Tehát praktikusan a helyben lakók, e, akik alott esetben akár ott a Tokoli-Uton, vagy a Hungáriakörül-Uton laknak, ők nem tudnak ott parkolni, meg ott tenni azok ilyen védett zónát tulajdonképpen, mármint a külső part. Tehát ott nem lehet kiadni ilyen engedélyt. Ez egyébként e, e, máshol nem így van, tehát e, egy nagyon hosszú lista van, ami. ami ami, ahol, ahol ez végig is lehetővé vált más kerületekben, tehát erre van precedens, ezért remélem, hogy itt sikerre járunk. A jegy nyomtatás kapcsán, ugye a jegyet nyomtatni valószínűleg akkor is fog a rendszer, hogy legyen valamilyen bizonyítéka annak, aki parkolt, de hogy ne kérjük, az autóba visszatartani és kirakni az ablakba, és ne legyen a, az elnőrzésnek a, a, a kiinduló pontja, ez szerintem elérhető, főleg azért, mert nagyon sok vidéki városban e, e, már ez működik, úgyhogy... E, én, én azt remélem, hogy ezt a, a fővárosa a nevére veszi ezt az előterjesztést, és szeretném, hogyha ez, ez, ez egy fővárosi vezetés által benyított előterjesztés lenne. Ha ez nem sikerül, akkor olyan tudok más tenni, mint, mint a koronáló indítványként, mint két kerület fővárosi képviselőbe fogom vinni, de remélem, hogy, hogy nem, nem, nem lesz erre szükség. Vinterbontás Zsoltól egyelőre csak négy szem köz, aki követi a honlapot, az láthatja, hogy van ennek más megnyilvánulása is követi a mi beszélgetésünket meg a, a zuglói parkolással kapcsolatos történetet, mert egy szűk részen a metro állomásoknál szintén tervezik bevezetni a, a parkolási díjat. Igen, ez egy igazából az, az egész ügy, amiben a zugló is belekeveredett mutatja azt, és egyébként pont én a Bácska Jánosra beszéltem erről, hogy Valójában tudom, hogy ez a furcsa a kerületi polgármester szájéből ezt mondani, de, de hát én valahogy máshogy működöm, és mivel korábban is ezt gondoltam, és most gyakorló polgármestként is ezt látom. Tehát van azok, a dolgok, amiket fővárosnak kéne csinálni, úgy, úgy amlok. Például az egész parkolással kapcsolatosan, és most nem csak a fizetővezetek kialakításáról beszélek, hanem például a P++ parkolók kialakításáról is. Tehát ez, ez, ez nem jó így, hogy van egy osztott felelősség, mindenki a másikra mutogat, és mindenkinek igaza van bizonyos szempontból. Mert én amikor azt mondom, hogy elnézést kérek, ne hozzám tessék önére reklamálni, hogy miért kell hétvégén a Ligetben, mert ez egy fővárosi rendeletben ma ráadásul a full bevételt elviszi a főváros. Tehát azért azt tudni kell, hogy az, azok a pénzek, amik a fővárosi tulajdonú területeken bejönnek, ott a főváros elismeri az én működési költségeimet, de az alfőtt lévő nyereséget az stockholm engem teljes joggal témoznak meg a haragokkal választó polgárok. Én ugye azt mondom, hogy elnézést kérek, az uglójak érdekét kell néznem, azzal nem tudok foglalkozni, a felvonulási téren egyébként az egy létező prépusszer parkoló van. És egyébként én nem, nem tudom, de, tehát hogy igazából nem vagyok abban a helyzetben, hogy mondjuk egy össz-budapesti prépusszer parkoló koncepcióban gondolkodva meg tudjam azt ítélni, hogy a felvonulási téren egyébként ez a prépusszer parkolás egy dolog vagy pedig nem legitim dolog, azt sem tudom megmondani, hogy ott valójában kiparkolnak, és nekik milyen alternatívát kéne nyújtani. Tehát az egész rendszer, ez a széttörezettsége a kerületek között, és széttörezettsége a kerületek, pont a főváros között, ez egy ilyen furcsa egyeteket idéz elő, és és, és, és Ugye nálunk is a pépuszter parkolás jelenzőn a közlekedési, tömegközlekedési csomópontoknál vannak természetesen, hiszen az agglomerációból vagy máshonnan bejövő emberek leteszik ott az autójukat. Ez tökrendben van. De az, hogy egyébként a tömegközlekedés milyen irányba kéne fejleszteni. Ugye akkor ebből azt következik el, hogy akkor a kisfoldulatot kivészük a rákos rendezőre, és csinálunk egy nagy plépuszter parkolót, én ezeket, ezeket a folyamatokat kerületi polgármesterként nem tudom átlátni, és azok a választópolgárok nem is azzal biztatnak, hogy azt átlással, hanem az, hogy oldjam meg, hogy ő tudálni a háza előtt és Ingen. akkor ez, ez ilyen rossz folyamokat tehát Ez egy rossz rendszer szerintem ebben az értelemben, amiben még az is lehet, hogy a kerületeknek lehetne más plusz feladattal, például nagyon szívesen működtetném tovább az iskolákat, de nem biztos, hogy a parkolás az jó helyen van ebben az összevér megoldásban. Ingen. Azt kérdezem tőled, mert tegnap volt ezzel a kapcsolatban, és mára is áthúzódott egy ilyen kerületeken, átívelő beszélgetés az önkormányzati képviselők és a polgármester viszonyát illetően és a párhuzam nem áll meg de ugye ahogy vannak önkormányzatok ahol a polgármesternek van olyan képviselő próbál az ember nagyon körültétkéntűen fogalmazni de nehéz E, és igyekszem nem olyan mondatokat mondani, amelyek egyébként indexes, vagy 444. pontos mondatok, és nagyon jó pofár, de közben sértőek. Az ellenlábas, az nem biztos, hogy egy megfelelő kifejezés, de talán, vagy, vagy, vagy folyamatosan kritizáló és Ferencváros végül is úgy döntött, hogy valakit, aki Fideszes önkormányzati képviselő hiányzása okán két képviselőt, egy lnp és egy együttes képviselőt, önkormányzati képviselőt viszont politikai haszonszerzésből folytatott magatartásuk alapján, amivel egyébként megbontják az önkormányzat közgyűlésének az egységét, vagy úgy bontják meg, hogy ki viszik azokat a problémákat, amelyeket belül nem tudnak a maguk számára optimálisan megoldani. Úgy tört, tehát úgy szól, hogy elfogadhatatlanul tartjuk, hogy a nevezett képviselők számára fontosabb volt a kelet lejáratása, hogy az érintett ugyebben az önkormányzatiság keretei között próbáltak volna megoldást találni. Különösen a ez az, hogy pozíciójukat a keletben élők érdekében végzett konstruktív, építőjelegi a politikai haszonszerzésre pálcik és saját ismertségük sajtóbeli építésére használták föl. A te FM-forgásod ideje alatt volt hasonló, amikor egyébként e, ilyen okból vagy más okból büntetésből e, valaki úgy járt, hogy a bizottsági tagságát megszüntette, amivel egyébként ugye alapvetően nem változott meg az élete, de például anyagilag rosszabbul járt. Nem gondolom, hogy a két dolog ugyanaz, bár elismerem, hogy egy bizonyos nézőpontból ugyanannak látszódhat. Ugye azt kell tudni, hogy nálunk az önkormányzat megalakulásakor, amikor létrejött a képviselőtestület, akkor voltak bizonyos arányok, és kilakult egy egyébként teljes összhangban elfogadott bizottsági struktúra. Most ez a bizottsági struktúra kezdett föl az akkor, amikor ugye eltűnt egy képviselő, és ugye nálunk a yeah. képviselő, és a politikai arányok és hát ez kitaposta maga útját, és akkor korrigáltuk az elefi döntésünket, és ott valóban az LMP meg a civilizóga egyesület is kapott olyan plusz bizottsági helyeket, amelyek korábban nem voltak. És akkor azután, amikor a szocialista párt színeiben bekörült a testületbe az új képviselő, akkor ezek az arányok ugye visszabillentek, és ha nem is olyan mértében, mint az eredetileg volt, de hogy ez korrigálódott, ez megjelent a bizottsági helyekben is. Én ezt én ennek megmondom, hogy szerintem nem nagyon örültem, azért hozzatártuk az igazsághoz, hogy, hogy nem is kellett hozzá az én szavazatom, tehát ehhez volt azért akkor többség, és most van újra igény, hogy ezt most akkor megint visszakorrigáljuk, ami nekem tök van. Én annyit tudom csak mondani egyébként, hogy az új képviselő ugye a... Van egy Füdet-frakció, van egy MSZP-frakció, van két párbeszédes ember, én és a Szabor ezek a és akkor van a három, mi úgy volna, három kicsit, hát akik önálló képviselők, egy jobbikos, egy civilszúros és egy lmp -s. Az lmp képviselőtt én egyébként, bár nekünk vannak énes vitáink és én sokszor nem, nem értünk egyet, tehát ő például a teljes parkolási rendszert az első perstől kezdve nem támogatta bevezetni, vele, őt például én, én mindig elmondom, hogy ő az egyik legkonstruktívabb képviselő testületben, tehát az, hogy ott az LNP kikerült az egyik bizottságból, azt én nem tekintem semmilyen szempontból a politikai eh, eh, abban az értelemű büntetésnek, ami a úrnak szólt volna ebben az értelemben, és nem is az ő nem is ő volt a bizottsági tan. De a Laci esetében, akit. Eh, ott, ott, ott, ott, ott, ott tényleg eh, azt gondolom, hogy ő egy. Eh, eh, tehát ő egy nehezebb eset. És, és megmondom szintén én nem tudok azon lépni, hogy van egy képviselőnk, az együgyi képviselőnk, akiket béronság jogerősen elített varázasságért, és, és, és egy kényes politikai ügyben, és annyit sem mondott, hogy papapucs. Tehát én ezt, én ezt, én ezt nem érzem helyesnek így. Ezzel együtt is van arra igény, hogy, hogy a, a legfontosabb bizottságban, ami a közbeszerzésekről és tulajdonosi döntésekről szól, minden politikai szervezet, ami a képviselőtestben benne van, jelesül az ellenp és a civil is rendelkezzen képviselővel, én ezt egy teljesen jogos igénynek gondolom, és ha lesz ebben politikai konszenzus, akkor ezt meg is fogjuk lépni. Um, ugye én négy önkormányzattal dolgozom együtt, abból három fideszes vezetésű, te vagy nem fideszes vezetésű, korábban szociális önkormányzatokkal dolgoztam együtt, az még 2010 előtt volt. Um, én Ferencváros kapcsán kerültem leginkább abba a helyzetbe, hogy rendszeresen be kellett számolom, mert nem tehettem azt meg, hogy a külső észrevételeket ne tegyem szóvá, ami egyébként átmeneti idő után gyakorlatilag mint egy vezérelvévé vált a műsornak, és ez volt az, ami determinált, hogy miről van szó, ami egyszerre volt jó, és egyszerre volt rossz, annyiban volt jó, hogy a műsor azt tudtam mutatni, hogy pénzért nem fog másról szólni, mint amit egyébként adott esetben az ellenzék feldob. Ugyanakkor egy olyan fajta spirába sikerült jutnom, ahol Hát a politikai haszonszerzést időnként én is megállapítottam, miközben nem gondoltam azt, hogy azok a konkrét személyek, akikkel én beszéltem, vagy konkrét személy, ő egyébként minden politikai haszonszerzés okából tett volna. Tegnap a 24.hu korábban megtudta, hogy lesz egy ilyen bizottsági döntés, vagy lesz egy bizottsági ülés, ahol ilyen javaslattal fognak élni. Bácska János nem volt restés, nekem részletesen beszámolt erről, becsületére legyen mondva. A, a hallgatóim 10-0 vagy 8-2 arányban, 8, arályban, 8 nem 10-0, 8-2 arányban beszéltek arról, hogy ezt a döntését változtassa meg. E, anélkül, hogy a konkrét ügyben, de ha gondolod a konkrét ügyben, mit gondolsz arról, hogy egyébként te e, a magad helyzetéből fakadóan. E, politikusként ö, ö, a saját magad, vagy a magad pártjának a lejáratási szándékát látva egy másik ö, ember tevékenységében azt mondott, hogy ezt valamilyen módon az önkormányzaton belül hát szankcionálni kell, mert ugye megtorolni, vagy megbüntetni az, de a szankcionálni és a megbüntetni az ugyanaz. Mert, azt hiszem értem a kérdésedet. Hát egyrészt ez a politikai hasznos mint szó, én én mindig jót rögök. Tehát önmagában ez szerintem nem egy legitim Tehát egy demokráciában az ember támogatottságot akar szerezni a politikájának. És ehhez használjuk a politikai és az egész rendszer azon a napszik, hogy azt feltételezzük, hogy a választók, polgárok. Észüleszik, ebben hogy az, ugye, egyszer, és már akár ak, ak, akár közt, akár hosszabban a műsorban, azért azt tudom mondani, hogy ahogy politikusok, önkormányzati képviselők sajtóval együtt tudnak működni, az azért a politikai haszonszerzésnek olyan módozata tud lenni a tévedés kockázatával, ami már nem biztos, hogy nevetél. Jó, hát ugye én is, én is, én is nekem is van ezzel problémám, mert, mert én is látom azt, hogy hogy mondjuk hogy hogyan használják képviselők a sajtokat arra, hogy egyébként sokszor valóságokat állítsanak, és ebben az a legviccesebb, amikor mondjuk az Origo újságírója szó szerint azokat írta le véleményként, amiket a várnailat itt szokott mondani, és azért az Origo mert a civilzogul egyesület szerintem politikailag már nem egy uramoszlóban, de mindegy. Én, én ebben én ebben tűröm a kritikát, tehát még akkor is, hogyha sokszor nagyon bosszant, hogy méltatlan vagy, vagy esetleg esetben a szónak bizonyos esetlenül dolgokat írnak le az én működésemről, de hát vagy, vagy mondanak elemzéki képviselők. Ez egy demokratikus verseny van, és egyébként én azt gondolom, hogyha igaz, ha igaza van mondjuk a, a 9. kéti polgármesternek ezekben az ügyekben, amit én most nem tisztem itt, hiszen még a kollégák vagyunk, tehát nem tisztem ezt megítélni, de annak, a, ha a választópolgárok tényleg e, azt várnák el ennek a képviselőktől, hogy, hogy mondjuk konstruktívak legyenek, ahogy itt szól a közleményben, akkor büntetnék ezeket a két politikusokat, és a nem csinálnák ezt a politikát. Tehát én, én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy, hogy itt helyben e, egy olyan helyzetet akartam kialakítani, amiben, e, amiben a politikai, úgymond a politikai haszonszerzés a pártok részéről, elsősorban mondjuk az Ólói Fidesz frakció részéről, az a, a helyi döntésem magadó felelősségvállalásban jelenjen meg, és abban jelenjen meg, hogy akkor az új Fidesznek a politikai stratégia szerintem az, hogy ők egy lépés tarthat tartott tőlem meg az itteni baloldalkól, érthető okokból, de mégis csak fel akarnak mutatni eredményeket, amik építik a kerületet. A, a, a, nálunk az lnp képviselő, aki pénzügyi bizottság elnöke nagyon felelősségteljesen szokott hozzászólni minik költségvetési kérdésekhez, mert azt mondja, hogy elkerülhetek erre is pénze. Köszönöm szépen. Itt elke... Azt mondom, hogy így is lehetett csinálni, és végig is mindig a válaszok fogáron döntenek. Három kérdést kaptál, azt elfogom neked küldeni e-mailben, leveszem róla a szerződben, nem kérte tőlem, csak felolvasom neked, igaz-e, hogy a Hermanotto Otto iskola végre kap termeket, ha igen, mikor? Igaz-e, hogy az iskola melletti focipályát térre lefedik, így végre tudnának, hol mindennapos testneveléshezni. Harmadszor igaz -e, hogy végre rendben rakják a Magyar út úti sportpályán a futópályát, ha igen, mikor? Így a XY, aki férfi, erre majd térjünk vissza, ugye a hal... -három igaz, apró részleteket majd még elmondok jövőjéten rendben van. Még egy kérdés, és utolsó, hogy hogy áll a helyi politikus és a leendő országos politikus viszonya az egytestű Karácsony Gergelyben? Jól áll, köszönöm szépen, <gül> hogyha ide, röviden kell válaszolnom. Nincs, ebben ezt mindig pedlegetebb, nyilván a de, de, Nem, velem, azért aki megnézi a te megnyilvánulásaidat, vagy meghallgatja, azért én ugye ezeket követtem részint hivatali kötelezettségből, részint a véletlen révén. azért az, hogy zuglóról beszélsz, vagy hogy az országos politikáról, az az országos politika, országos politika, zugló ez nagyjából 9-1. Hát az országos fajtokon, az országos ügyekről beszélhetsz. Jó, de az országos sajtóban te már, mint zuloi polgármester, nem is szerepesz, hanem, hanem mint a sikeres a polgármester, akinek minden alapja megvan arra, hogy sikeres országos politikus legyen. Tehát egy jó, kérdeztető. hát ez az országos sajtó, én itt éppen most kényszerülök átadni a Rákos Falvi Rekonstrukciót reggel, nyolc, óta be mondjuk a hivatalban. és egy. Talán nem ez egy, egy jó dolog, nem? Ja, igen, igen, igen. igen. <laughs> Rendben, van, hétvégét lesz a családod néha lát? Hétvégén kérlek szépen, biciklitulára megyek, és befejezem a Véds-Budapest szakaszt, ami tavaly kimaradt. De nem, nem fognak kamerával kísérni, és mikrofont sem fognak? fognak. Se. Jó, nem fognak, <gül> Hanyasban? Tessék? Hanyasban, teljes Sok, család? Sokas, soka, sokas Barátítás, ban, sokasban, Barátításosság plusz a család ö, nagy része. Jó, legyen hozzá jó idő, és ne esetek el. Hát igen, igyekszünk. Köszönöm. Hajrá, köszönöm szépen, Szia Igen. Önök karácsonyi gergét hallották. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Mire Felívom, Gyógy és Benedeket fel a beszélgetés, nagyjából 25 percig fog tartani, szeretném elmondani, hogy hétfő 9-én este fél 8-kor, nagyon messziről jött ember lesz az akvárium klub volt lokájában, imáról így hívják, a volt, Bár Filipovval, bakácsa önökkel és velem részint arról lesz, hogy ki milyen médiát használ arra, hogy tájkozott legyen, és bajőj megünnepeljük a kétfejencsi 17. születésnapját. jöjjenek el minél többen, és legyen jó hangulat, én igyekszem majd ezt biztosítani. Rövidesen azt fogom mondani, hogy döröp Jannos, kuka, gmail. .com, mert hogy a Györgyevics Benedekkel folytatott beszélgetéssel a mai mister végettére, mely minden vonatkozásában kísérleti. De ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. De hát ez sok mindennek a függvénye, beleértve, hogy például én is életben legyek még hétfőn. Ennyit szerettem volna elmondani, és akkor most egy telefon. Jó reggelt, lehet! György Javis van a vonalban. Nem ütjük a vasat csak azért, mert meleg, de hát ha még langyos, azt kérdezem, hogy abban a témában, amiről legutóbb beszéltünk, és amiben elhangzottak mondatok a jövőt illetően, hogy mi mikorra várható, hogy ne egy olyan beszélgetést folytassunk, ezt teljes mértékben nélkülözi. A Petőfi Csarnok volt helyén lévő talajszerkezetnek a minden vonatkozásban szabályossá tételéről függet attól, hogy az most jogilag mennyire rendezett, mennyire nem. Próbálok annyira körülteként el fogalmazni, csak hogy csak értsék a tehát reménykedem, hogy azért értik. Nos, ennek a területnek a, a rendezésével kapcsolatos jogi és nem jogi munka hogyan áll? Aztán áttérünk más témára. Jó reggelt kívánok. A múlt beszélgetésnek megfelelően zajlik a beszerzés és zajlanak a munkálatoknak az előkészítései, és előreláthatóan ennek a hétnek a végén, a jövő hétnek az elején meg tud kezdődni a vontási munkálatoknak a folytatása és reményeim szerint mindenki számára megnyugtatóan folytatódik, illetve zárul le a Petőfi csarnok bontása körüli ügy, és az ezzel kapcsolatban ez kirobbant összes, összes kérdés rendeződik, igen. És akkor ez, amikor ez megkezdődik, akkor kiadtok-e valami közleményt, hogy mindenki tudja, hogy mi a helyzet? Ez kérdés volt. Szerintem teljesen transzparens az ügy, és teljesen világosan helyik lehet róla a Városliget ZRT-nek. A honlapján természetesen, ahogy eddig is, ezután is, minden releváns információ ezzel kapcsolatban elérhető lesz. Azt kérdezem tőled, hogy lehet-e tudni, hogy a hősök terén az a bizonyos izi oszlop, az miért van körbevéve e, rácsol? Ebben a másodpercben ugye zajlik a hősök terénél a 75-ös és a 79-es trollibusznak a az útvonalának a fejlesztése. Ugye ez egy átfogó közlekedési fejlesztés, ami az egész ligetet körbeöleli, hiszen a, a trollibuszok, aki használja őket, pontosan tudja, hogy a 13. kerület irányából, a keleti pályaudvar irányába jelenleg is a hősök terevonalában haladnak el, azonban a keleti pályaudvar felől, a Jászai-Mari tér, illetve a Kárpát utca irányába egy elég bonyolult útvonalon bent, az sétányon, az ajtósi dűről, ugye a leendő színház helyén elkanyarodva, állatkerti körúton, a Gundákároly körúton megy végig. Ebben a fejlesztés az jelenleg zajlik, a jövőben a közlekedési útvonal hasz teljesen észszerű módon átkerül a Dózsa György útra, sőt, a középtávú közlekedés fejlesztési stratégia értelmében önálló buszságot is kap a Dózsa-György úton, ezért a közlekedés, a közösségi közlekedés lényegesen fel fog gyorsulni. Ráadásul a Dózsa-György úton található irodaházak elérhetősége is jelentősen javulni fog, hiszen egy új troli megálló települ nagyjából a Benczúr utca magasságába. Ezt azt gondolom, hogy azok, akik ezekben az irodaházakban dolgoznak, értékelik és érzékelik ennek a hiányát. Ennek a fejlesztési munkálatai zajlanak most ezek az oszlopok, amelyek... Ugye gyakorlatilag most a Hősöktere környékén egy oszlop erdőt láthatunk, hiszen a különböző jelzőlámpák, a, a közvilágítás, a troli oszlopok, azok nem összehangoltan állnak a Hősöktere környékén a Dózsa Györgyút és az Andrási kereszteződésében. Ennek az zajlik most. Az ultrali oszlopok telepítését követően közvilágítás is kerül ezekre az oszlopokra, illetve a régi oszlopok elbontásra kerülnek. Úgyhogy nem csak a Városliget ZRT meggyőződése szerint, hanem a kivitelezési munkát felügyelő nemzeti, nemzeti közlekedési hatóság szerint, illetve az építésügyi és örökségvédelmi hivatal szerint is egy lényegesen megnyugtatóbb és városépítészeti szempontból is komfortosabb, oszlop hálózat jön létre a hősöktere környékén. Száz egy-néhány oldal, beleértve, vagy a, a térképeket azt nem igazán jól lehet bemutatni egy rádióban, vagy rádió műsorban, ugye a Liget Budapest Park Rehabilitáció első ütem kiviteli tervének ismertetése Liget Park Fórum Garten Studio 2017 szeptember 26-a idővonal általános célkitűzések tervezési területek most az idővonalat és az általános célkitűzéseket azokat tegyük félre, bár e, ugye szeptemberről azt írja hogy első ütem kiviteli terv ugye annak már vége, mert hogy október van októberre engedélyezési terv és a vonalas létesítmények ami azt mondja hogy tervezési területek itt négy területet sorol fel vagy én itt négy területet sorolnék fel részint a szép művészeti múzeum környezete, a kutyafuttató, a bakokkertje és a sportpályák. Ugye nem te vagy az egyetlen, és ez biztos, hogy nem véletlen, ezügyben hosszú szöveget nem fog ereszteni, hogy ugye az önkormányzati együttműködésekben is van egy olyan elképzelés, hogy valamit akar az önkormányzat, de vannak önkormányzati képviselők, akik nem ezt látják fontosnak, és különböző felvetéseikkel és a sajtóval való együttműködéssel egy determinálják azt, hogy az ember miről mi esetünkben pedig ugye a ligetvédők szoktak azok lenni, akik alapvetően befolyásolják azt, hogy mi miről beszélgettünk, mert ugye az ő gondolkod, tehát az ő kritikájukra kell válaszolni, ebben a mai mesélgetésben ez annyiban nem lesz jelen, hogy a ligetvédők is ugyanezekkel a témákkal foglalkoznak, de én most nem elnézést, nem az ő logikájuknak a mentén kérdezek, függetlenül attól, hogy az ő kérdéseiket is megpróbálom föltenni. Tehát itt négy területről van szó, melyikkel kezdjük? Ugye Szeptember 26-án Persányi Miniszteri Biztos Úr vezetésével lezajlott a Liget Park Fórum. Azt gondolom, hogy egy elég fontos bejelentés történt. Ugye a Városliget megújítása kapcsán nagyon sokan nyilván a tájépítészeti megújításra várnak. Azt várják, hogy a Liget, mint közpark, mikor lesz újra a régi fényében pompázó, és mikor lehet ezt majd teljes egészébe igénybe venni. Ugye egy elég hosszú Tervezési és egyeztetési folyamaton vagyunk túl. A több mint 118 liget használatában érintett, vagy azzal kapcsolatos szakértelemmel bíró szervezettel zajlott egyeztetés. Összesen több mint 500 javaslatot fogalmaztak meg ezek a szervezetek a partfejlesztéssel kapcsolatban, és ezeknek több mint a 90%-a beépítése is került a tervekbe. Nagyon fontosnak látszik, hogy a ligetet a legaktívabban használó célcsoportok, a kutyások, a környéken lévő iskolások, akik sportolási célból használják a ligetet, illetve a vakok és gyengénlátók, akiknek számos intézménye található a liget közvetlen vonzás körzetében, már az első ütemben érezhessék, hogy a liget nekik, és mi természetesen mindenki másnak fejlődik. A tájépítésszel közösen kiválasztásra került az a három terület, ami a partfejlesztés első ütemeként, október végén el is kezdődik a ligeszben. Ebből, hogyha sorban megyünk Igen. Ezen, a három, ezen, a, ezen a négy területen tulajdonképpen, akkor először ugye a szépművészeti Múzeum környékét említetted. Ugye a szépművészeti Múzeum felújítása jelenleg is zajlik, 2018. márciusára az felújítás elkészült, és 2018 év végén a nagyközönség és birtokba veheti, vagy 2018 őszén a nagyközönség és birtokba veheti a, a megújult szépművészeti múzeumot, ugye a román csarnokot. A tájépítészet a, a, a szépművészeti múzeum környékén egy kiemelt kérdés, ugye aki jártott az elmúlt években, tudja, hogy itt jelentős területek voltak, elfalánkolva egy folyamatos felújítási terület volt. Több mint 32 újfa telepítésre kerül a Szépművészeti Múzeum környékén, pihenő részek e, kerülnek kialakításra, és gyakorlatilag integráns részévé válik annak a ligetnek, ahol a Szépművészeti Múzeum jelenleg is található. A másik három terület. Egy mások válja, Ugye a légetvédők általában nem nagyon foglalkoznak, illetve, hogy nem nagyon az egy enyhe kifejezés, őket egy teljesen hidegen hagyja az, hogy hányfát ültetnek, őket, kizárólag az foglalkoztatja, hogy hányfát vágnak ki, és hányat ültetnek át. Azok az ültetett fák, amelyek ide kerülnek, illetve a Városliget más részére, azok a szónak abban az értelmében, ahogy ma a köznyelv fárak nevez egy fát, ahhoz mennyi idő kell, hogy eltjen. Ilyen kérdés nyilvánvaló, hogy nem tennék fel a Persányinak, vagy a Persányinak is hogy azt mondanám, hogy elnézés Miklós ezt egy laikus teszi föl, de talán akkor az ismeretség okán megengedő, hogy ilyen pontotlanul fogalmazzak. Hm. Ugye a fa telepítésnél fontos szempont, hogy olyan előnevelt egyedeket telepítsünk a ligetbe, amelyek a lehető ö, legkedvezőbb módon tudnak abba az ökológiai hálóba illeszkedni, ami az egész ligetet jellemzi. Úgyhogy ezek nem teljesen friss fák, ezek mind előnevelt nagyméretű fák, amelyek a ligetben vagy a jogszabályi kötelezettség okán, vagy pedig e, a park fejlesztése okán. Jó, mikor lesznek előnek. fák abban az értelemben, ahogy fának nevezünk majd fát? Én szerintem ez lélektani kérdés az itt felettünk fának, e, valószínűleg erről hosszakan <gül> lehetne polémizálni. az én értelmezésemben kiváló és csodálatos fajzetek azok, amelyek a Szépművészeti múzeum környékére érkeznek Ugye az a Szöbbészeti Múzeum az egy, az egy Hál Istennek, az egy semleges terletet tekintetben, mert ott se átültetni, se kivágni nem kell, fát, viszont 12 fát fognak ültetni. Igen, én nagyon bízom benne hogy nem semleges terület a szépművészeti múzeum. E tekintetben, mármint tehát ott, ott, figyelj, semleges, hiszen nincs még egy olyan terület, az 1B, 1C és 1D pont, tehát kutyafutató, vakok, egyes sportpályák, ott mind van átültetni való, vagy kivágandó fa. Egyedül a szépművészeti múzeum az 1 per A olyan, ahol ilyen nincs, tehát e tekintetben mondtam azt, hogy ez egy közömbös környezet. Tehát ott csak ültetés van, se kivágás, se átültetés. Mindegyik területen jelentős megújításra számíthatunk, és tényleg bizakodva mondom, hogy mindenki, aki a parkot szeretné használni, akár a szépművészeti múzeum környékén, akár a többi területen többet és jobbat fog kapni. Úgyhogy ez a többi területen se lesz máshogy. Szerintem érdemes végig menni rajta, hogy a Figyel. másik három területen mi fog történni. Ugye a Hermina út felőli oldalán a Ligetnek, évtizedek óta méltatlan körülmények uralkodnak, ugye ott egy eredetileg a főkert bázisául épült épület hasított ki több ezer négyzetmétert a ligetből, ami aztán utána a műköröm nagykereskedéstől kezdve állatorvosi rendelőként funkcionált, és az eredeti um, szabályozási terv értelmében itt épült volna meg a liget irányítási központja. Egy um, sok tényező együttállása eredményeként sikerült elérni, hogy az irányítási központ átkerül a Hermina út túloldalára, így valamivel több mint ezer négyzetméter zöld terület kerül vissza a ligyedhez, ezeknek az épületeknek az elbontásával, illetve azzal, hogy nem épül oda új épület. Ennek a területnek a funkcióját a Gárten Studio egy kutya élményparként álmodta újra, Nyilván fontos elmondani, nyilván a Ligetet rendkívül sok kutyás használja. Számtalan szervezettel egyeztettünk az elmúlt közel egy évben, a gársen Stúdió közvetlen egyeztetéseket is folytatott. És egy olyan eredmény jött létre szerintem, ami öm, azt gondolom, hogy minden város Ligeti Kutyás számára megnyugtató eredményt hozott. Itt a, a Hermina út mellett egy élménypark épül, egy kutyás élménypark, egy agility park ami számtalan olyan elemet fog magában hordozni, ami korábban nem volt még a ligetben. Nem kötelezettség természetesen ennek a, parknak a, ennek a parkrésznek a használata, a kutyások továbbra is a jogszabályok betartásával az egész ligetet használhatják, és nem megkerülve e, a kérdés, ebben van olyan vegyes zóna is, ahol a szabad kutyázás továbbra is megengedett lesz, tehát púrád nélkül is lehet majd a ligetben kutyát sétáltatni. Ez az Együti Park, ez a kutyás élménypark, ahol a kutyamosótól kezdve a különböző ö, tájépítészeti elemeken át, amelyek mind direkt a kutyások igényeit szolgálják. Ennek a kivitelezése szintén most őszen elindul. maradjuk a kutyafuttatónál. Ennek a kutyafuttatónak a létrejötte ez milyen munkálatokat kíván, és mit fog tapasztalni az, aki ezt egyébként a helyszínen illő távolságból, ha kell így tartani, nézni fogja? Ugye jelenleg itt egy romos felépítmény található ezen a területen, úgyhogy első körben ennek a felépítménynek a bontásával fog elindulni. Ezt követi a, a közmű építési munkálat. majd. Pedig ez a. Ez most október végén, november elején ezek a munkálatok elindulnak. A cél az az, hogy tavasszal már birtokba vehessék ezeket a megújult tájépítészeti elemeket mind a kutyások, mind pedig a parkhasználók. Ez igaz egyébként mind a négy um, első ütemű parkfejlesztésre. Mi lesz a további menet? A további menet ugye a többi területnek a fejlesztése, vagy hát ezzel párhuzamosan a többi területnek a fejlesztése. Gyakorlatilag a kutyafutatú létrejöttében maga a tél, ami előbb utóbb beáll, valamiféle természeti akadályt képez, vagy ezt el lehet jutatni oda, hogy kész legyen? A jelenlegi kiviteli tervek alapján és a jelenlegi ütemezés alapján reálisnak látjuk azt, hogy ezeket a területeket már használni lehessen a ligetben. Igaz ez a másik két területre már is? Már még egy kérdés. Ugye, azt permanensen látjuk, mint budapestiek, és hál' Istennek most nem a ligetben vagyunk, hogy valamit megcsinálnak, aztán valamire rájönnek és felbontják. A kérdés az, hogy úgy van-e harmonizálva ez a projekt, hogy az, amit egyszer csináltak, azt ne kelljen kezdeni, ha másért nem, akkor azért, mert egy másik kivitelező egy másik résznek a létrejöttében eltapossa, tönkreteszi, és akkor lehet kezdeni, ha nem is előről, de majdnem előről. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a 99 hektárnak a vagyonkezelője és fejlesztői vagyunk a vonatkozó törvények és kormányrendeletek értelmében. Természetes a Városliget ZRT alapszáradata közé tartozik, hogy olyan organizációs tervet alkosson, ami összehangolja azokat a munkálatokat, legyen szó útépítésről, tájépítésről. Te, mint azért gondolt tapasztaltat, hogy azért a korábbi munkát folyamán azért volt olyan, amikor valaki kijött, és azért némileg beleártotta magát abba, amit korábban valaki létrehozott. Azért ez nem jellemző gyakorlat, nyilván akkor, csak különböző fejlesztők dolgoznának területeken, tehát mondjuk valaki közutat épít, egy teljesen más beruházásban valósul meg az épületépítése, és megint teljesen más a beruházója a parknak, akkor feltévede meg nem engedve ilyen, akár elő is fordulhatna, de Városliget, ZRT száradatai és felelősségi köre, és azt gondolom, hogy ebbe kellő körültekintéssel jártunk el, hogy egy olyan organizációt alakítson ki, ami világosan jelöli ki azokat az első fejlesztéseket, amelyeket már át tudunk adni tavasszal, és amelyek a jövőben nem zavarják a különböző beruházási munkálatokat. Ugye 99 hektáros parkról beszélünk. Azt nyilván senki nem gondolta, és nem is gondolja, sosem mondtunk ilyesmit, hogy itt egy adott pillanatban majd az egész park körbekerítésre kerül, lezárásra kerül, és mondjuk 2021-ben a munkálatok befejezését követően kicsomagoljuk és átadjuk. őszintén megmondva, némileg leegyszerűsítette volna a helyzetet, de ez valójában nem következ a feladat és a felelősség az egyértelműen az, hogy a liget az folyamatosan használható legyen. Úgyhogy a tájépítészeti megújítás jövőbeni feladatai szintén ütemezettem. Ha már fogni, itt tartunk, akkor egyébként történni. van valami szám, arra nézve, hát voltam ilyen fórumon is, de számról nem volt szó, vagy ha igen, elfelejtettem, hogy vajon hány kutyatartó veszi egy hét alatt, nem egy nap, egy hét alatt igénybe a Városliget területét, amiről beszélünk? Ez uh, ugyanúgy, mint a ligethasználóknak a száma nyilván folyamatosan változik, ugye a téli időszakban lényegesen kevesebben, mint a nyári időszakban. Én pontos számot nem tudok mondani, számtalan igény fogalmazódott meg a különböző kutyás szervezetek részéről, különböző számok hangzottak el. Én azt gondolom, hogy a beépítészetű tervekben részletesen beépítésre került minden típusú uh, kutyatartónak a megfelelő választ, és egy olyan liget jön létre, ami továbbra is a városliget környékéről, hogy ide fogja vonzani a tartó. A legtöbb támadás a sportpályákat érintette, a hátralevő időnk az mérsékelt, úgyhogy beszéljünk a vakok kertjéről, és akkor maradjon a jövő hétre a folytatás. Ugye a vakok kertje egy kiemelten fontos része a Ligetnek. 1972 óta található a Volt Közlekedési Múzeum és az Olaf Ház közötti területen nagyjából, aki nem ismeri. Nagyon érdekes, hogy ez egy elzált terület, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a vakok és gyengén látók ugyanúgy élvezhessék a partnak az adottságait. Ja, környéken é. van a vakok intézette, sokat járok elefelé, de nincsen konkrét tapasztalatom. Ennek a kertnek az igénybevételéről nektek, neked van ö, számod? Ugye az első időszakban már mint a 70-es évek eh, végén, 80-as évek elején sokkal magasabb volt a kert mint jelenleg. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy tényleg megújításra szorul a ligetnek ez a része. Az igény óriási, a vonatkozó szervezetekkel elsősorban a vakokkal, természetesen a, a, mind az intézettel, mind a környéken lévő eh, vakok és dengéllátokat képviselő civil szervezetekkel egyeztettünk, és óriási igény van arra, hogy egy olyan szeparált területen élvezhessék um, egyáltalán a szabadtéri létet, és egyáltalán a park nyújtotta előnyöket, ahol nekik nem kell folyamatosan arra figyelniük, hogy az, az övéktől eltérő parkhasználók, kutyások, kerékpárosok, gyerekesek, ők um, egymás köreit zavarják. Ezért egy kiemelten fontos környék ez, azt gondolom, hogy szimbolikus is, hogy a megújítás és a liget akadálymentesítése a vakok kertjének megújításával kezdődik. Mi történik? Ez továbbra is egy elzárt terület marad, ami speciális kártyával, illetve kulcssal lesz megközelíthető. Lesz ott egy megfelelő illemhely, illetve lehetőség lesz arra, hogy a vakok és látók azokat a felszereléseket, csomagokat, amiket magukkal visznek a parkba, biztonsággal tárolhassák. De azt kérdezem, hogy ennek a kivitelezése az hogyan fog zajlani? Mi minden történik ott? A kivitelezés az szintén ö, október végén elkezdődik. Ugye itt ö, az összes tájépítészeti elem megújul, tehát itt a cserjeszinttől, a, a füvesítésen keresztül, a fásításon át, Gyakorlatilag minden egy um, teljesen újonnan létrejövő park képét fogja idézni. Azt kérdezem tőled, központi jelentősége nincs, de nem központi jelentősége van, hogy vajon ezen munkálatok kivitelezése folyamán milyen együttélésre számítasz a ligetvédőkkel, akiket számításon kívül lehet hagyni. Én azt gondolom, hogy realitásként kell velük számolni, és ebben a realitásban az van benne, hogy nyilvánvalóan hogy ezeket a munkálatokat is követni fogják. Te mire számítasz? Te illetve a város Getszérti nyilvánvalóan. Én, én remélem, hogy ezeket a munkálatokat minél többen követik, és abban is bízom, hogy akár e, támogatólag, akár tiltakozólag lépnek fel a munkálatokkal kapcsolatban, minden esetben a jogszabályi kereteken belül maradnak, nyilván ez a cél feltételezem, hogy ez a jövőben így is lesz végezetül azt kérdezem 8 óra 55 kor amikor mindjárt 56 lesz ugye 57 kor szolgáltatások hogy jövő héten a csütörtök ami általában szokott lenni de most neked egyéb elfoglaltságod volt ez 12-e a 8 óra 5 az lehet-e hiszen általában akkor szokta lenni miksa és szerafin napja Szokás szerint természetesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Végezetül az utolsó kérdés, hogy, hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen most, hogy Münchenből az Expo hazaértünk, és a Városliget az egyik legfontosabb és legizgalmasabb projekt volt, óriási nemzetközi érdeklődés övezte. Kifejezetten nagy élmény volt látni, hogy a nemzetközi szaksajtó és a nemzetközi ingatlanfejlesztői közösség milyen elképhetve nézi azt, hogy Budapest város életében egy ilyen volumenű parkrehabilitáció, gyakorlatilag egy városrész megújítás megtörténhet. Nagyon szépen köszönöm. Kármesét Szintén hasonlókat. Köszönöm szépen. Györgyev hallották a vársége ZRT hosszú nevű intézmény vezérigazgatóját. Én elköszönök önöktől azzal, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, de mindenféleképpen kísérleti, akkor 9-én, azaz hétfőn fogunk találkozni, reggel 7 óra után néhány másodperccel. Egyben arra is felé van figyelmeket, hogy amennyiben módjukban áll, akkor fél nyolc és úgy fél 10 tíz, tíz között takarítsák ki a hétfő hogy találkozhassunk. Az Akvárium Klub volt lokájában az téren, hogy megbeszéljük azt, hogy ki mi alapján tájkozódik és by the way, on mert nem mellesleg megünnepeljük a Kejfejancsi 17. születésnapját. Hát, na, nagyjából ennyi fért a műsorban. Nagyon szépen köszönöm Danielnak a segítséget és elköszönök, ez volt ma 2017. október 6-án, az Aradi Vértanok napján a Kejfejáncsi a halottaknak, és minden jót az élőknek. dörö.fiolajanoskukac.gmail.com Viszont halásnak!